man fortsätter i vansinnig takt och eh, tror det eller ej, men korvkast är tillbaka. Avsnitt 15 finns på horisonten och glider upp som ett jävla rökmoln med eld bakom. Ett eh, amerikanskt jättflyg som är här för att liksom, frige ditt folk. Nu är friheten din. Ta tillbaka, alltså ryck dina bojer och gå ut på stranden. Liksom. Eh, jag är här och den här gången har jag en gäst äntligen. Det har dröjt lite. Det har varit lite svårt att få in gäster, men nu har vi en jedigen, en. det är Jesper Englin, hjärtligen välkommen. Tack så mycket, tack, hej. Hej, hej. Du fan, jag känner det lite svårt vad jag ska säga om dig. För det första, du har varit med på lite olika podcast, och där säger alla att du är rödhårig, vilket jag tycker är ointressant. Jag har inte sett på South Park och sånt där, så att för att liksom kunna förstå alla de här fördomarna om rödhåriga. Det är en hårfärg som alla andra. Är vi överens? 100% överens jag får, jag får ju spela med i de där I de där um, Anklagandes som kastas mot mig Att jag inte har en själ och så vidare Men jag tycker precis som du Jag, jag har aldrig förstått det här med, med att man ska um, Peka ut rödhåriga Som en speciell grej Jag har aldrig ens funderat över det. det Det händer att jag får sådana kommentarer Speciellt när jag spelar fotboll Som ska vara menas vara förelämpande Såhär, men du är ju rödtott röd Så bara, ja. Det var ju, nu föredämpade du mig mm. Ända bort till Det här skogen. kommer svida länge för Jesper <laughs> uh. Nej men så, det håller jag med om Och sen så får du också alltid höra att du är så förbannat snygg jag vet, Nu ska jag inte ta det ifrån dig på något sätt <laughs> Men jag skulle säga 8 av 10 kanske Oh, ja, det, det var generöst Nej, det var, aha, ja, men alltså, för att Alla andra säger tio av 10 att du ska vara snyggast i världen Jag har ju en bild på det här och du ser bra ut, det ska jag inte ta ifrån dig på något sätt Men du är ju inte Du är liksom ett så snygg att man ramlar av stolen eller något. <laughs> Jag kan säga att um, när jag var liten så var jag tjock um, uh, det, det, det finns ju olika hierarkier när man går i mellan och lågstadiet där. Och även högre upp fortfarande Men, men äh, mindre tydligt nu, mer subtilt Mer socialt spel än, än då I alla fall, då var jag lite och tjock Och mer det här töntigaste Så att äh, Jag äh, känner inte alls igen med den här bilden Men jag är jättesmickrad Och jag är ganska fåfängd så jag tycker det är roligt Men äh, jag vet inte var det kommer ifrån Det måste vara någon slags urban legend Som har börjat vandra Ja men nu har vi klarat av de två vanliga Jespermyterna och, och sen är jag stack, jag, jag hade tänkt att jag skulle dra något skämt om att du var medlem i det kristne-nätverket Pressed to Pray. Jag hade tittat vad roligt och gjort en sida som heter pressedtopray.tv. Men jag vet inte ens om du är det eller sagt någonting om något annat jobb du har. Men jag vet liksom, det är svårt att veta för du hoppar runt mellan olika jobb. Så att du kanske ska, alltså tänk dig för nu, gör en... En lyssningsbar presentation av din nuvarande... Vad, vad du, vad du, vad du liksom, njuter av och vad du gör med ditt liv utan att det blir så här långt och skrytigt. <laughs> inte en sån Jesper Englin. <laughs> nej, just det, ingen, <laughs> Vi är inte på p nu. Okej, <laughs> okay, nej. Nej, men jag... jag äh, just nu så... Äh, är det så att jag njuter av att min fru är gravid och vi ska snart ha barn. Alltså det är liksom den, den sociala sidan eller den, den icke-professionella sidan så att säga. Och sen så, om man ska ta det här gaming-genren som jag är lite inom citationstecken känd för. Så är det igen just nu mest. Det jag översätter och sådär. Okay. Och även skriver egna artiklar och så. Men då ska jag börja och ge er ett stort grattis till kommande ungen. Eh, och anledningen att jag inte applåderade och sjön Wow, vad häftigt direkt var för att vi, sa ju det, vi sa ju det innan när vi började prata Kanske folk lyssnade och sa Men hur fan kan han bara sitta tyst när han ser att hans kvinna är gravid Men eh, jag visste ju om det liksom. Jag sa grattis förut Men jag sa grattis igen, det är ju superkul Ja, det känns eh, Jag vet inte hur det känns alltså, Det känns ju bra såklart Det är ju liksom goes without saying om man säger så Men, men annars så, så vet jag inte riktigt Det känns ganska lugnt Det har ju varierat från att vara så här att Oj, hur ska jag kunna ens liksom hålla bebisen upprätt? Jag vet inte ens vad som är upp och ner till att vara att, så här, Jag ser fram emot alla små, små stunder som vi kommer att ha tillsammans. Så att, men just nu känns det ganska. Eh, pulsen ligger stabilt kring eh, 90 någonstans. Men det är rätt bra biologisk mekanism så där att man faktiskt får eh, nio månader på sig så ofta ner lite också. Att det inte är så här. Shit, mm. vi hade lite säck... Oj, om 15 minuter är det dags liksom. <laughs> <laughs> man springer ja, ner men... och köpa blöjor. Utan att, det, att man faktiskt så Ja okej, det är det här som kommer att hända. Och så har man nästan faktiskt ett år på sig. att uh, inse vad, vad det betyder. Det var någon smart mekaniker som skruvade ihop de skruvarna. Uh, nej men så är det ju. Och vi har ju läst mycket nu. Och liksom pratar hela tiden. Och, och varit på lite mamma och pappa träffar och sånt där. Och uh, ja, jag tror att det är ju så här klyschigt att... Föräldrar liksom, utbildas under nio månader och så här. Det, det känns verkligen så. Uh, så att, nej, men det känns bra nu. Nu är det um, potentiellt fem veckor kvar. Antagligen typ 7-8. Man har jag pillar lite när man tänker på det. Men oj, nej, Det ska rika. Ja, jag förstår att det är lite tidigt. Har ni hört, har ni fått någon så här riktigt idiot råd Jag kan tänka mig när man går att <laughs> barn träffar eller något att man hör nån säger någonting som man bara Glöm, det tänker vi aldrig göra så att Ditt barn måste få en färskpressad gurka Varje morgon <laughs> först det, Eller någon sån här viktig idiot grej Nej, men, jag, jag brukar ju dra mina mina barnråd Från äh, kvartersgatan. Då har de en så här, barnkurs Och då brukar de säga Man ska inte mata barnen med glas Det har jag tagit tillvara på mm. äh, till exempel men, men seriöst då På de här träffarna så det var väl någon pappa som hade kört Alltså mamman hade varit iväg på arbetsresa eller sånt. Så hade han kört eh, Vägen till sjukhuset eh, Fem, sex gånger Olika rutter I olika hastigheter och testat liksom då, hur, hur, eh, hur det skulle gå Åh eh, oh, gud Jag älskar den farsen <laughs> Det kommer inte jag göra Jag har ingen kökskjort eh, Jag får be Elins lilla syster Och eh, köra oss eller få ta en taxi så att, eh, det kommer att sig. Jag har en, en, en av mina bästa vänner. Ambulansförare, så jag får väl så här sticka till honom Med en under bordet Så kommer han hämta oss kanske. Ja men jag tror det är ungefär vad, man, vad det kostar Att dra ut med en ambulans Med fyra ambulanser Det är väl 20 spänn För... ja, ja, eh, ja men det låter väldigt fantastiskt Det där är väldigt, jag, tyckte, jag måste säga Jag gick igång på han som körde alltså, Jag gillar mina rutiner Jag skulle nog fan kunna vara den där som, typ, eh, Om jag fick reda på att Emma var gravid imorgon Då hade jag fått fantat körkort direkt Och sen så hade jag börjat kör så här. Och så kom jag hem och bara Jag, jag var nere i 4.23 idag älskling Och hon bara, ja det blir nog bra det Ja, jag, jag, jag vet inte jag, jag är ju Jag är lite så här konstig egentligen För att dels oroar jag mig ganska mycket för saker och ting Dels är jag äm, En person som inte Eh, vad ska man säga Jag är inte så bra på att planera Och jag tycker inte heller om att planera Så att <laughs> det där går liksom Stick i stäv på något sätt alltså Jag borde för att undvika att vara orolig för saker och ting Så borde jag ju se till att ha kontroll över det Men det, det tycker jag inte Det tilltalar inte mig Så att, eh, jag, jag är ganska eh, Jag tar det som det kommer nu Med, med förlossningen och alltihopa Och eh, ja, jag, det känns som att vi, vi har varit tillsammans i tio år Och eh, det ska väldigt mycket till För att det ska bli en situation där jag känner att jag inte Hanterar liksom. Att jag sätter mig i ett hörn Och börjar liksom gnaga på knogarna Det, det, det tvivlar jag på att det kommer att kunna hända Nej, Utan nej det känns, det känns ganska tryggt så. Mm. Ja men det där alltså Jag känner igen det du säger För att jag kan känna i min egen personlighet Att jag är, är liksom Jag bryr mig inte ett skvatt om Sådana so saker som kan vara viktiga Eller naturliga och, och oroa sig för vara nervös för Och sen andra skit saker Som inte spelar någon roll för andra. Blir jag supernöjd över att det är på något sätt att varje människa har en viss mängd av nöje och oro. Och sen hur, hur universum fokuserar ut och portionerar det på olika aktiviteter. Det är liksom slumpmässigt. Ja men så är det nog. Och det kan jag ha dåligt samvete för ibland att jag är orolig för, för fel saker. Eller att jag äm, att jag tänker för mycket på... Hur, um, hur en text blev snarare än så här? Hur ska jag få? Hur ska vi dra ihop våra pengar till hyran den här månaden? sådär. Alltså jag, jag, jag kan ha lite fel fokus ibland för, för att vara i ett förhålland. Uh, och då kan Elin ibland så här. Um, ja, ge mig en reality check och det är väldigt bra. Uh, och, och så är hon inte. Låt <laughs> nu som att hon bara så här slå med huvudet men men det är inte så alls men, men det är det som är fördelen med att vara två då kan man komplettera varandra med, med de sidorna som man saknar så det, och så ser jag verkligen vi det är därför vi har varit tillsammans så länge fast att vi är ganska olika i personligheten. Ja, jag tror, jag, jag tror att vi är mer lika än vad vi tror kanske förutom ja. att jag har något, något brunt hår men, men <laughs> Okej, okay. okay. är... lite, lite snyggare på, du är nio och 10 på skalan jag vet inte alltså, det, det, det här. Nu, nu kommer vi in på en sjuk grej eh, Och det, det är dumt att börja på så här nörd-idiot-saker Så tidigt jag, jag, Ibland har jag snurr väg på saker som jag känner. Det här borde jag egentligen inte säga Men jag, jag... Nej, nu hällde jag ut ett glas vatten här Över halva bordet Över något som var känsligt eller? Ja, uh, en PSP men den klarar sig nog tror jag Vill du ta en stund och rensa upp eller? Eh <laughs> uh... Ge mig, bara, ge mig bara en minut så fixar jag det. Okay. <laughs> Sometimes the get drunk and gamble. Nobody's business if I do. if I do.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 Alltså, när vi kommer till sådant med ens egen smygghet. Det, det tror jag att jag har någon sån här. Det här låter helt sjukt. Men att jag har typ någon slags omvänd. Jag vet inte vad det heter. Kroppsmissfel eller någonting. Att jag att, gör alltså motsatsen till små 16 årige sker. Att jag typ. Få för mig att jag är snyggare än vad jag är. <skratt> kan du förstå vad jag säger? Att man typ, ja. att man typ inser det när man ser sig själv i vissa vinklar. Bara, fan, du har ju en jävla mage där alltså. Eller, det där är inte så coolt. Men när man väl tittar sig själv i spegeln och ler lite. Så bara, ja ah, men du är bra att gå ändå. <skratt> så, alltså, det är fan <skratt> du. Men jag, jag kan verkligen säga. Jag skulle säkert kunna gå ner 10 kilo utan att vara något problem. Men, men jag känner så här bara. Nej, äh, det, det ser rätt bra ut. Jag vet inte vad det är. Det är verkligen. Och det är nästan så här, tvärtom någon slags anorexi eller något. Så, ja, men du ser rätt link och fin ut faktiskt. Men, eh, alltså, det känner jag nu också. Jag pratar med en annan kompis som det där Att jag tycker också det växlar så här från dag till dag. Att ibland så tycker man så här att, ja, men. Jag, jag tycker så här, Om en människa kommenterar att man ser bra ut, då blir jag så här. Jag, jag ser ut som ett tönt. Liksom. Och så, andra dagar så tycker jag att. Ja men ja, jag, jag kan ändå förstå honom om man tycker att ser är bra att jag håller med om det där Men jag vet inte vad det beror på Men, men å andra sidan är jag lite tvärtom med utseendet Jag, jag har lite såhär um, noja komplex för att jag vill se mer fitt ut än vad jag gör hela tiden så, där, så att det är lite, inte jobbigt trots som snyggt historia Men det är någonting som jag så här, funderar på tätt att jag borde vara mer vältränad Jag träna ganska mycket, men jag käkar för dåligt Men Jag, jag, jag måste säga, jag, jag har väl en liknande eh, Jag kanske inte var med i det stora Nördgänget som du sa Men jag, jag var också rund Och eh, Ja, men det är inte snyggingen äh, i skoltiden. Så du, när jag ställer mig själv i spegeln, då känns det så såhär äh, det blir bra, mycket bättre än vad jag hade tänkt mig. Min vision när man var så här 14 år, bara hur man skulle se ut när man var 30 då var så här. ja, ah, men det, här, det blev rätt okej. Okay. <laughs> jo. jo, men det känner jag också. Det är sant. Men man ser på det perspektiv perspektivet så, så må man bra. <laughs> men, men jag måste säga också... Eh, du, du såg inte, inte ut som jag hade förväntat mig när vi träffades. Det var ju ganska länge sedan. Det var typ två år sedan nästan vi träffades. Och det var väl enda gången vi har träffats också för en del. Det på GameX där för en massa ja, år sedan. Mm. Precis. Precis. Um, och jag hade väl ingen så här jätteklar bild av hur du skulle se ut. Men faktum är att du är jättelik en av mina vänner. Så det blev så här mind mind fuck jag säga det. Jag vet inte om jag gillar uttrycket. Men jag blev lite så här. Wow oh, wow. Oh, ser det ut så där. Okej. Okay. För då såg du ut som en annan musikervän jag har. Så att jag vet inte om det är något, mm, någon gen som ni musiker har som gör att ni ser likadana ut eller vad det är. Ja det är svårt men jag har, jag har fått höra av människor som har lyssnat, inte på korvkasten precis, för jag där har jag lagt ut en bild på mig själv. Men på, vad heter den där... Spelradion, spelradion, så var det många som sa vi trodde att du var nästan som en liten unge. Så där har jag tänkt på mer och mer när jag spelar in så här. Att jag har ganska ljus röst att jag skulle vilja vara med så här kanske. Hej och välkommen till avsnitt 15 av korvkast. Men, men det blir ju med en så här vi så bara, det här läckert spela. Äh. Att, äh, att, jag tror det är att många får förstå att det här är liksom en 19-årig liten datanörd Som är helt äh, stissad På energidryck, jag kan säga att jag faktiskt inte dricker En energidryck i hela mitt liv <går> det Är det sant, inte en Ja, vi, vi gjorde en, jag, jag skrev lite För en, äh, en skoltidning Vid UM universitet Och då, äh, då gjorde vi ett såhär äh, Tentaplugg-test Där vi testade olika liksom, kurer Hur man skulle hålla sig vaken Vid tentaplugg, och då drack mm. jag en, äh, alltså, Typ som två, tre munnar Av en Red bull äh, Mm. Men jag vet inte, jag, jag, det, det där är en där grej Jag är liksom eh, Jag bryr mig liksom inte om eh, Andra, jag kan kanske inte bryr mig Om jag ska skriva en tenta Det spelar ingen roll för mig, samtidigt kan jag vara Supernoie för energidrycker Och verktabletter och sådär, att jag ska bli helt sig <laughs> av det, så det där är eh, Jag är helt, eh, jag, jag är fucked up Mindfuck som du sa i alla fall mm. Nej men eh, Det här med energidrycker, jag dricker, jag dricker Det sällan, jag har ingen eh... Ingen försäljning till dem Men jag har varit på Dreamhack några gånger och jobbat Och långa pass och sådär Och framförallt när vi jobbade med, med Dreamhack Då vi var på att filma det e sport Då jobbade jag långa långa pass Och ibland så var man tvungen att bara Det kunde vara så här 16 timmar och sånt då var, det, då var det det som fanns till hand Så då fick man ta det Och på så sätt det är tacksamt För det går ju direkt ut i, i blodet liksom, Så att man får det Men jag tycker annars det Energidrycks Jag tycker det har fått någon slags um, Genomslag nu de senaste åren Och jag tycker att det har jättemycket att göra med den här 14-tiskulturen, um, om du förstår vad jag menar. Det kanske inte är någonting nytt egentligen, men jag tycker att det här, jag ser framför mig en, en, en stackars 14-15-årig tjej som, som har alldeles lite kläder på sig och som dricker energidryck för jämnanden. Jag sätter det så mycket på DreamAx, jag, jag, um, jag har blivit lite, du van vid det, men jag, jag tycker det generellt sett, uh, finns ett sånt hos många som är yngre tonåren än, än så här energidryckskultur nästan som jag tycker är lite oroande jag är ju lärare också så jag har ju sett, träffat många elever i just den åldern jag tycker det är lite så här det går hand i hand med um, otålighet tycker jag ja, men det sen, och sen är det väl ganska tidigt det känns inte som det finns så mycket studier på det där men, men, men, det, men det är också en grej jag känner att när min det är väl också vad man är i för livssituation det är väldigt sällan där jag sitter i situationer där jag känner att jag ska göra en massa mer grejer och eh, min kropp vill börja somna liksom. när, när jag är klar med saker då vill jag somna och det, det är rätt nice, det är klart att någon gång så är när man satt uppe sent och rättade prov, eller man var inne i en riktig sån här soul caliber kväll, att man kanske skulle behövt sig en boost men men Anders, det är rätt bra också Jag tänker mig när kroppen säger Nu är det dags att gå och lägga sig då, då menar den det på allvar Det är inte som att säga Nu är det dags att gå och lägga sig Eller så tar vi en Red Bull Välj du, kom igen Utan den, den menar ju någonting Det är inte sådär Det kan inte vara bra Liksom bara pumpa upp sig Bara för att man ska vara vaken lite längre Och sen så tycker Nej. jag nog också Att de är så vidriga Om det hade kommit som en <här> Energiöl Eller en här, ett turbokaffe som var extra starkt eller någonting. Men just, det är ju bara som en säga: det smakar bara som en sån fanta med socker och äck. Alltså det är, bara, det är bara pisslig. Alltså smakmässigt är det bara som en äckligare, äcklig läsk. Mm, det är ju. Det, uh, det, det är som du säger, det smakar ju socker toppat med med liksom så här vad heter det, hyperkondenserat socker, vad heter det. Det är liksom Surt och sockerigt bara, det håller jag med om. Uh, mm, ja, nej, men jag... Ja, men nu menar på jag... något, inget på något sätt att ha något, eh, något slags politiskt samtal här om att alla ska sluta dricka energidryck. Kör, kör ni det, dricker ni energidryck och det funkar för er så gör det. Jag bara sa att jag hade aldrig dricker en Red Bull och det var inget... Eh, det var inte som att jag skulle vara häftig, det är massor av grejer. Jag, eh, jag blev vegetarian rätt tidigt så jag har aldrig ätit en kebab eller sushi heller för den delen så att... Eh, det är mycket sådär som jag har gått, gått miste här i livet. Men jag accepterar min lott och jag kör vidare bara. Du och jag kanske miss, går miste om jättehäftiga trippar som alla som dricker massa energidryck får. Jag har ingen aning om här, så vad vi inte dricker. Sen tror jag också, för min del, att jag är, alltså är noji för beroenden. Att, mm. Jag vet typ att jag... Om man bara tänker på spel eller Jag har så lätt att fastna i saker att... Jag tänker mig att om jag skulle testa en drog. Och det var lite så halv najs. Nice, alltså om jag skulle ta bara, ja, okay, men här, jag tar den där sprutande av din jävla gris. Jag, jag ser hur det känns. Och så är det bara, ändå bara lite så här. om ja, Det är fan lite gött. Då är det, jag lovar det. Jag ska sitta med det här resten av livet. Så jag har verkligen varit tvungen att säga åt mig. Att allt så här som kan bli destruktivt. Fuck it. Och sen lite måste man ha. Man får ta en öl för mycket. Eller en kaffe. Eller... Liksom spela något spel Men det är, det är sånt man redan har fastnat i Man behöver inte hitta en massa nya grejer Och låsa fast sig på nej ja, Jag känner igen det också Att jag har väldigt lätt att, att fastna i det, Någonting som jag antingen intresserar mig För intellektuellt eller, eller um, Smakmässigt gillar och sådär Så att jag samma, samma jag, jag, jag dricker ju ingenting heller så där. Jag dricker ingen alkohol överhuvudtaget Så att uh, där uh, Är jag ju säker i alla fall okay. Men Men um, vad skulle jag säga? Jag är rädd också, om eller rädd ska jag säga, men om jag skulle dricka, folk blir olika. En del blir ju öppnare, gladare, en del blir liksom tystare och någon blir aggressivare och så här. Men jag tror att jag skulle bli så odräglig för att jag har så mycket som jag, när jag var yngre, som jag hade utlopp för. Och då kanske var det därför jag var i den här nördgänget och, och, och nu när jag är lite äldre så har jag lärt mig att liksom kontrollera de här impulserna eh, Att hela tiden prata eller att säga roliga saker som jag tycker är roliga Men ingen annan tycker roliga Så att jag skulle släppa på alla de där spärerna och komma tillbaka till den här tioåringens eh, liksom, eh, brist på eh, ja, inte, inte att jag inte visste att det fanns sociala normer eller gränser Men brist på intresse att Upprätthålla dem. Mm. Så att jag skulle nog bli rätt så dryg. Och, och, och så är jag lite så här: Jag är som sagt på väg att bli pappa och vi har varit tillsammans i tio år. Jag och, jag och min tjej Elin, eller ska jag säga. Eh, men eh, jag är ändå lite så här: jag, jag, tyck, jag tycker om så att äta tjejer. jag är Jag säger lite flörtig under vårt förhållande, fast inte på fel sätt. Liksom, vi har pratat om det ganska mycket också, jag, jag och El. Eh, så att jag är rädd att jag skulle bli så här <laughs> odräglig mot massa tjejer också om jag skulle dricka. Så okay. Jag tror att jag tror det att jag låter bli. Det är inte därför <laughs> det har, jag har alltid varit alltså det är liksom min dramatiska anledning att jag har aldrig ruckit på Jag har aldrig funnit någon, någon eh, lockelse i det eh, på något sätt. Så att jag har aldrig gjort det helt liksom. enkelt. Det, var, det kan väl vara klokt. Jag tror aldrig man ska ifrågasätta någons val där. Eh, däremot så tror jag att eh, liksom den här grejen att man blir en helt annan personlighet det är nog eh, det är inte säkert att det ska tolkas så bokstavligt för att eh, men jag, jag vet inte, det, nu, nu var det Länge sedan man var så sådär 20-åring full eh, mm. Utan oftast är det så att, att man, Ett gäng vänner tar ett par öl Och så blir man bara lit, lite Mysig det blir, det är inte, ja, Men det är väl olika, det finns ju alltid Människor som blir någon helt annan eh, Och jag har haft många kompisar som alltid Hamnar i trubbel så fort de Satt i sig en öl Men, men jag, jag tror du skulle kunna hantera det Men jag tycker ändå att du ska stå fast Vid ditt val Ja, och jag känner som sagt ingen... Jag har aldrig känt någon, varken exkludering eller någon eh, vad ska man säga eh, någon, någon, någon, någon som frästar princip eller något så det. Jag har inte ens det princip, för som att jag bara bestämmer mig för att utan ja, jag har ingen... Eh, jag, jag, har inget, jag känner inte att jag har något utbyte så jag, jag gör det inte helt enkelt. Det är liksom inte mer dramatiskt. än så. Nej, nej men det är väl klokt. Oavsett anledning så är det ju det, alltså, det, måste, det ska vara om man, om, man, om man är tvungen att välja mellan dricka noll eller dricka hundra så måste ju noll alltid vara bättre. Liksom. Det, det är väl inte ja, bra för en. Liksom. Det, det, där känner jag väl att det är ju i så fall antingen att det är smakmässigt gott till ett viss typ av mat eller till en viss typ av aktivitet eller att, det är, att den effekten man uppnår på något sätt är förhoppningsvis för mig då, större njutning än det är destruktivt. Ja. Men det är väl så där med alla typ men det är väl liksom som att bli stimulerad av vad som helst. Alltså det är, jag, jag säger ju det, om, det om, du, om du tog fram en jävla eller och lurde i mig den, då, då ska jag vara fast i det Just de här små kickarna. Så ja, precis. Och dialetan var ju såklart. Och det får jag ju mycket av, eh, av träning i mitt fall. Eh, fotboll, löpning och ja, alla former av träning egentligen. Och, och, och tävla inom dem grenarna, även om jag känner mig jag är 29 och jag börjar bli mer och mer så här svårt att eh, vad ska man säga ansamla samma eh, tävlingsinstinkt som jag har gjort bara för något år sedan sådär. Eh, det märks verkligen att eh, det finns en anledning varför medelåldersgubbar alltid börjar med så här friluftsaktiviteter istället för tävlingsaktiviteter jag tror att det är något eh, eh, samma sak som vi pratade om att man blir eh, redo att bli förälder så är det nog en, någon slags biologisk eh, Eh, mekanik i många att, att man ja, njuter mer av den typen av upplevelser till exempel ut och springa själv i, i skogen istället för att eh, försöka sparka ner någon på fotbollsplan Sen är det väl också mycket det när man är yngre och bygger sin personlighet och får få liksom utmärkelser vinna pris och vara med i grejer där man testar sig själv och får omdömen och att du är så här bra och du är tredje bästa och du är så grym på att löpa att man, man på något sätt, man lägger till det sin, Att man på något sätt samlar upp sig själv Man levlar upp sin personlighet <laughs> på något sätt Men sen nu när man börjar bli vår ålder Då känner man att det här är rätt färdigt Du behöver så sjukt mycket XP För att gå upp till ny nivå liksom. mm. Ja men precis Man har något level 30 nu Och om man hittar något ämne som känns värt Att grinda så gör man det Men det, ja. Det är sällan man gör det, tycker jag Men klart man, vill inte ut... man slutar inte förhoppningsvis utvecklas och lära sig saker när man är 30 då, då är det deprimerande Men, men jag förstår du menar, det är, det är inte samma sökande efter pusselbitar Att pussla ihop sin färdiga bild med Utan det är snarare liksom lite, lite extra färg här var som man duttar på nu Men det där kan jag känna kan vara lite knäckande när man ser på tv hur typ, hela jävla fotbollslandslaget Är yngre än en alldeles Som är med i så här uh -huh. artisttävlingar De är yngre än att man börjar När man liksom börjar inse att man hamnar på den sidan Sträcket Jag vet att vi har ett par lyssnare som är under 18 Och de kanske inte förstår det där riktigt Ännu när, när man fortfarande Ser på fotbollslandslaget som vuxna män Men när man är på andra sidan Och liksom man har Två, tre stycken som skulle kunna gå till skolan med en Och någon som kunde vara klassen över Men resten är sådana här som inte ens var på De, de liksom började gymnasiet fem år efter man själv gick ut liksom. mm. Då, då börjar man inse att det är kört Förut kunde man alltid tänka så här, äh, Om jag verkligen satte fart då kunde jag bli med i VM eller, då kunde mm. jag. Men, men nu börjar man inse att det kommer aldrig hända liksom. De kommer aldrig släppa in en 32-årig nobody När jag har tränat två år liksom. Kom in du, du kan ta en plats. <skratering> det, det händer liksom inte. <filen> Nej, men på något sätt har man alltid vetat att, att, att eh, de drömmarna som man eventuellt satt, har satt upp när man var i, <gick> i Lågstadiet liksom, i, i de, de var aldrig realistiska att uppnå. Men man kände ändå, som sagt, att ja, men om man bara har manken till då då har man en, en sportlig chans. Men nu, och jag tycker också, det, jag tycker fortfarande att det slår mig, titt som tätt, eh, det här med att oh, jag spelar mycket fotbollsmänskliga spel och så. Och så ser man så här: Men född 87, ja, men det är en talang. En stor talang. Och så tänker man efter så här. 87. Hmm, ja det är fyra år du är han 25. Då har man passerat talangstadiet med ungefär 5-6 år. Ja. <laughs> och då har man börjat bli lite. Um, känna sig lite gråare. Och pigmenten börjar förändras. Uh, hörbart nästan. Knaka lite. Ja det. Nej det där är um... Man börjar inse vart man är på väg Men jag man man tror det är skönare att ta emot det med öppna armar ändå, Än att bara stret emot För då, då blir man bara en haverist liksom. Absolut, nej, nej jag känner så också nu Jag tycker jag tyckte perioden 26-27 var jobbigast För då kände jag hela tiden att nej, men Jag är fortfarande 22-23 Men nu känner jag så här att, nej, men Nu är snart pappa Och vi liksom jobbar på och, och hela den här biten Det är ganska skönt att känna sig Eh, som, som sagt lite lugn och trygg jag har alltid varit orolig av mig som jag sa förut och, eh, men det känns mer och mer ju äldre man blir och ju mer erfarenhet man får så, så, så njuter man av det här att man, att man blir trygg i sig själv det är som att det, eh, de här, eh, vad heter det, partiklarna snackas mycket om nu på senare tid här, -partikeln. ja precis det är precis som att alla partiklar som rör sig väldigt fort har liksom börjat sakta ner så att man har gått från att vara liksom någon slags gasform till att bli eh, fastform istället nu när man är äldre. Förstår du vad jag menar? Ja, det är så väldigt jag flummigt. Du, du har varit vattenånga och nu är det någon slags flytande vatten men som ändå du börjar inse att här, på kanterna av hinken så har det börjat frysa till. Och du, och du börjar se mer och mer hur den frosten kommer inåt och inåt och snart är det bara lite flytande kvar i mitten och sen är det, är det bara is sen rakt det är is. igenom. Ja, under den isen inträder egentligen. Det är någonstans vid 50-årsåldern kanske. Jag vet inte. Eller tidigare, jag vet inte. Jag tror, det är, jag tror det är när man inser att man inte har något mer att bidra med. Liksom. Att man nu, nu är det enda jag kan göra och försöker få människorna omkring mig att ha det bra. Men jag kommer aldrig, jag kommer inte lämna vidare något, något fi. Jag kommer inte knäcka några nya idéer eller lämna efter mig någon ny tankegång eller något, jag vet inte då, då, då skulle jag känna att det det kört <laughs> Nej men, ja, men på tal om det vi pratade om förut, det var förut, Det var typ en halvtimme sedan, men <laughs> vad jag gör rent professionellt och i höst kommer jag börja något som är jättespännande Som har med esport att göra Och det är så löjligt Jag får inte säga någonting och jag har sagt ändå Men jag är jätteglad för att jag får göra det här Därför pratar jag om det Men jag får ändå inte säga vad det är För att det inte är officiellt Men det skulle bli skitkul i alla fall Och jag känner här hela den här press play-grejen Jag har ju gått från att vara en En Torstensson som jag hette på den tiden för övrigt Innan jag mig Och att bara vara en beundrat på avstånd av all, allt som har med spel att göra Till att vara en person som andra lyssnar på När det gäller eh, spelintryck eller, eller det jag skriver eller vad som helst Och den resan har jag gjort på ja, Nu är det väl snart två år Men, men på ett, ett, och ett och ett halvt år eller någonting sånt eh, Och det känns skithäftigt Just att eh, man träffar människor som, som ser upp till det, Och inte på det här sättet att Ja, jag... När jag, jag, jag träffade en person som jag gjorde i, eh, ska se, i lördags Det var ju på den här, eh, ja nu daterar jag den här Men på retroresanfesten -resan, så träffar jag lite personer så, som kommer fram och är säger lite Helt bizarrt, lite små starstruck oj, <laughs> och, då, känner, och då känner man sig för det första så här att Ja, det första reaktionen är så här. Ja, uh, oh, nej, <laughs> det behöver inte vara liksom men, men, men sen blir man väldigt stolt jag, i alla fall ska jag prata jag-form Jag, jag blev väldigt stolt över det Och uh, är ganska obekväm i den rollen och, och, Men jag tycker det, samtidigt, så här, det är Samtidigt, det är lite paradoxalt För jag tycker det är skitroligt att hö få höra det där uh, för det, det är bostad liksom, fåfängan Samtidigt så är jag väldigt mån om att så här, Direkt bara komma ner uh, På ett snack som är uh, att inte det här du vet Att en person som ser upp till en, Att man är två personer som ser varandra I ögonen på en man säger så För det är så fånigt det med. Och det här kändiskapet är liksom så minimalt Så att det inte ens är värt att kalla kändiskap. Men jag tycker rent generellt kändiskap Är, är liksom en, en töntig grej Så att men, men Jag är i alla fall jättetacksam att Den, den biten finns Att människor tycker om och så här, På Twitter och sånt öppet talar om för mig. så här, jag, jag tycker om dig eller jag, jag gillar det du gör. Det tycker jag är jätteroligt med den, med den delen av, av liksom, eh, Okej, professionella jobb. Då tror jag vi blev olika igen. Du och jag. Eh, för det där, jag kan säga det där är nästan det jobbigaste. Jag vet inte vad det är. Jag tror jag har pratat om det kanske förut i något avsnitt. Men det där är verkligen skillnaden. När människor skriver till mig och säger att de tycker om korvkast eller någonting. De har haft roligt. Då blir jag superduper glad. För där är liksom någonting... Mm. Jag har gjort en korvkast och de har fått kul av det. Men när människor börjar säga saker om mig, att jag är rolig eller du är så trevlig eller eh, något sånt där konstigt. Grej, det, jag blir alltid super obekväm i det. Var, var, alltså det kan, så här, jag tycker jättemycket om att laga mat. Bara när människor säger om de säger så här, gud vad god maten var. Då blir jag superglad. Och sen börjar de med, du simlar bra det här och det, här. det Jag vet inte vad det är, men jag sitter bara. Och jag har senaste dagarna bara varit tvungen att säga till människor: att Så, nu, nu får det vara nog liksom. Nu får det vara slut. <laughs> För jag, jag tycker inte alls om. Eh, men det är nog också att jag. Det är väl lite sociala koder. Att man vill direkt. Eh, gör det, man vill direkt tillbaka på noll, så då ska jag liksom hitta någonting, om oh, men du är bra på att stryka eller något sånt där, alltså, för annars hamnar man i ett överlege jag tycker jag vet när vi var ute och spelade mycket, så det är absolut värsta, det, nästan det, det ensammaste jag har känt mig hela livet, det är att fortsätta fästa på en krog där man har spelat, för det blir aldrig så här det blir aldrig naturligt man är liksom ändå ett steg upp på stegen för vi var bandet mm. så gick vi ner och så tog vi en öl i baren och, och jag vet inte jag tycker inte alls om det där jag vill vara precis nollställd jag vill vara en jag, jag kan gärna ta plats och människor kan skratta åt mig men då det njuter jag av men när när det börjar bli så här är att, att människor ska ge en komplimang eller beröm och eller Jag blir superobekväm med det. Jag vet inte varför. Det är jättekonstigt. Det skulle man bara lapa i sig och bara växa av. Men jag känner bara att det, jag sitter och skruvar på mig jag bara vill därifrån. Alltså. Mm. Jag tror menar. Men frågan är om det är så olikt för jag, som jag sa också, jag känner ju när jag får en sån kommentar om någon så känner jag ju också det att jag, och det är så svårt att prata om det här för att man känner sig som ett tönt när man uttrycker sig. Men jag menar. Och, um, om någon säger till mig så här: att, ja, men jag, jag tycker verkligen om rematch och sådär. Och så märker man att de är lite så här, De vågar nästan inte prata för att de, de, liksom tycker, de vill inte göra bort sig inför, inför mig. Liksom. Eller man ska säga, och det, det känns jättetuntigt Och det är det jag menar. Då vill jag på något sätt direkt så här komma ner på. På ett hack eller man ska säga Så att jag är nere på, på den person jag pratar med Och det hände som sagt nu i helgen Och då känner jag också så Men samtidigt så har jag inte den reaktion som du har Att du, du skäms Eller inte skäms men att du, att du blir okläm Utan att jag Har ju någon ambivalent inställning till För jag tycker om det egentligen samtidigt Så tycker jag inte om någon slags Hierarki, det är väl det värsta jag vet Så att ja, det det är lite för mig, är det lite ambivalent. Men, men så, länge, så länge människor bara tycker att jag är ödmjuk och, och trevlig, så, så kan jag väl få tycka lite att jag, jag blir boostad i mitt självförtroende. Ja, du jag. får tycka precis vad du vill, och jag, jag, jag ser snarare mitt ställningstagande som lite sjukligt jag menar absolut inte att en att människor som får beröm för någonting ska, ska känna att det här att de ska känna sig skyldiga på något sätt det, det jag menar absolut inte att om, om ni sitter där ute och älskar att få beröm och människor säger positiva saker och mer så liksom växer ni och blir starkare för framtiden det är helt otroligt och jag, det, det är så jag tycker man ska vara, jag säger bara att jag jag kan inte göra det och du pratar om att du var på fest med retroresan. Och där är ju lite. De har ju verkligen en superbra kontakt med sina lyssnare. Men mm. jag, jag, skulle, jag skulle gärna vilja. När vi får bra idéer och sånt där från lyssnare. Så vill jag gärna veva in det i avsnitten. Men just hela den här grejen med att bara liksom läsa upp det här, när man liksom sitter och runkar av sig själv, att så himla roligt, och det var så skönt det där du sa det där jag fick mig att skratta och rakt ut. Så jag skulle inte kunna sitta och läsa upp det om mig själv. Ja, det, det, det, för mig känns det helt omöjligt att jag skulle sitta och börja mina avsnitt med att läsa upp beröm som jag har fått på något sätt. Det, det känns perverst för mig. Jo, nu menar jag inte att det känns perverst när andra människor gör det. Jag menar inte, eller jag tror i och för sig att Anders och Samson är förhållandevis perversa. Men jag menar absolut inte att det är något fel i det. Jag menar bara att för mig för mig skulle det kännas väldigt avigt. Mm, jag förstår. Nej, men, och för att sammanfatta så här: för, för, ni, ni som lyssnar här, ger ni mig beröm så blir jag superduper glad. Framförallt för, för min person som ni tycker att jag verkar. Och, och, och även såklart för det jag gör Men jag har liksom hamnat i, i, någon, I någon ställning I liksom De medierna som jag är med i Som en glad kille, glad och, kille. och det Och det är liksom ingenting som jag försöker odla Utan jag är jätteglad Det tycker jag är de viktigaste sakerna i livet Att man är ödmjuk och, och snäll mot andra människor Och försöker hjälpa dem Så att jag är super ehm, superglad Över att det har blivit min Förstår du jag menar, min avatar i den här världen på något sätt? Ja, nej det kan jag verkligen förstå. Att vara en, vara en lycklig och glad person, det är väl alltid eftersträvansvärt. Och det kan jag förstå att du, du gillar att identifiera dig med, absolut. Men jag, jag kan tycka det kan vara lite konstigt så där när människor tror att de känner en utifrån det här. Mm. För att jag mm. har fått, nu men jag inte att någon av dem som har bjudit in mig sedan korvkasten, det är ett par som har bjudit in mig på Xboxen nämligen. Till att bli deras kompisar Och det var jättekul, jag har spelat med några av dem De andra har bara varit där på listan Men jag vet förut till spelradion då, då var, jag kommer inte ihåg så mycket Av spelradion, för jag har en jävla, jag vet inte, jag, jag glömmas Hela mycket, men jag, jag kommer alltid ihåg Att Johan alltid då avsluter Med, och vill ni spela Call of Duty Så lägger in McCorv Och då, då fick jag ju jättemycket Jag fick ju rensa den där listan jämt Men då var det också människor som hade lyssnat och liksom bara bjöd in mig till ett party. För de tänkte att jag skulle vara lite rolig och Jag ska bara prata med dem och säga något konstigt på gotländska. Och det är väl inte så det funkar. Här är ändå så här. Du och jag, vi har snackat in oss lite innan. Och vi har snackat ett par gånger förut. Både i text och i ljud liksom. Och eh, då blir det ju ett samtal så här. Men det betyder liksom inte att. Att jag är någon slags trevlig underhållare. Som alltid ska bli. Ett, ja, men, förstår du vad jag menar då? Jag, jag, jag tycker mm. det här att människor. Ska se dig och tro att de vet vem du är Och att de tror att du är världens trevligaste eller något. Det, det där skulle inte ge mig någon glädje alls om människor tror att jag är schysst eller idiot Det, är, det, kan, det bryr jag mig inte om eh, om, jag kan, eh, om jag kan göra någonting som jag njuter av Och har kul, då är jag supernöjd Och sen om andra människor också liksom har samma smak Och tycker att det här, här varit ett roligt avsnitt Eller ett skönt samtal eller bra låt i slutet då är det perfekt, det är underbart. Men jag, jag vet inte. Det, det, det finns inte så mycket sådär där tanke om hur människor ska uppfatta mig, eller något. Eller så finns det, det jag vet inte. Jag tror inte det. I alla fall. Nej, men det är väl din framtoning, verkligen, att du är i själv, och sen så får man köpa det eller inte. Men, och, och jag tycker också att för min del så är jag väldigt mån om att inte odla. Eller, så här, jag tycker det är jättejobbigt med människor som tycker att Image är, är det viktigaste eh, Som man har För att, och, och jag måste säga det är därför jag tycker så mycket Om Victor och Leonhuvud Vi har jobbat ihop då i ett och, ett och ett halvt år eller lite mer, Och blivit vänner liksom på riktigt Inte bara så här, vänner framför kameran eh, Och han är Han är ganska, han är populär eh, På många sätt och vis Han är duktig på det han gör att och skriva och prata om spel Han ser ganska bra ut, han ser väldigt bra ut Det är många tjejer som tycker att han är väldigt snygg och så. Eh, men han är en människa som, han har ju till och med uttalat sagt det till mig att han tycker att det, hela det här imagebyggandet är, eh, att han tycker bara det är jobbigt och, och fånigt. Och, och det tycker jag, det respekterar han jättemycket för. att han Och han är som fullt ut. Han är som han är och så eh, ja, får folk tycka vad de vill. Och det, det, är sån, det är också min ambition att vara. Jag tycker det är jätteviktigt att man... Att man är ärlig och är sig själv. Och därför tycker jag det är så roligt när folk kommenterar. Och, och tycker. Alltså lite motsatt vad du säger här också då. Att, att de känner en. För jag vet precis vad du menar. Jag, jag har varit på den sidan själv många gånger. Att jag träffat nu senaste senaste två åren. Människor som sett set upp till och som nästan haft ett samtal med. Via podcast och sånt. I mitt huvud. Alltså de har pratat och jag har liksom <svaret> svarat i mitt huvud. Så säga. Um, men i mitt fall så tycker jag. Jag tycker om när människor förutsätter att de känner mig. För oftast prickar de ganska rätt. Och det är väl för att jag är väldigt. Nej, nej. Jag är ganska duktig på att lämna ut mig om ska säga mm. mina, mina mina känslor och den jag är. Så att, jag tycker det är ganska skönt faktiskt. Att jag är, jag är vän med även er som lyssnar nu som aldrig träffat mig. Ja, men det låter underbart. Jag vet inte om jag menade vad jag sa. Jag kommer inte ihåg vad jag sa. Jag tror med att. Att just det här med att en personlighet är mycket mer. Alltså, man har ju så många personligheter. Vi pratade nyss om att din fru hade åkt iväg några dagar. Och att man, att man förändrar lite sin personlighet då. Jämfört när man är i ett samboförhållande. Eller när man är själv. Att när jag sitter här och pratar med dig. Har jag väl en viss typ av personlighet. Eller när jag sitter in och spelar med gänget. Och när jag är på jobbet har jag en väldigt specifik personlighet. Och att det är svårt liksom utifrån eh, min korvkast personlighet. Och... Eh, och tänka att det där är, det där är en, den ultimata Anders i alla situationer. För det, det är verkligen inte så. Det kan vara, har, du, har man tur, då är det det här samtalet vi har. Men är man på jobbet, då pratar vi om jobb. Och kanske är lite sura på varandra om det är någon strul. Eller att det liksom... Man är så mycket mer av en personlighet än bara den öppna personligheten tycker jag. Och det är viktigt liksom att man har, att man har mer djup. För skulle, skulle man bara ha en personlighet, då... Då vet du, fan, då ska det vara en superbra personlighet För att den skulle funka i alla olika kontexter Man <laughs> behöver liksom. Verkligen. Lite, lite spännande Spännande inte alls Men lite rolig anekdot nu, Vi gör ju varandra på, på Xbox Live Vi har inte spelat ihop speciellt många gånger Men lite grann Och, och jag har spelat in eh, Några av dina eh, trial mm, för Bra eh, ju, eh, För att samla lite poäng hos dig här Men i alla fall När jag äddade dig så spelade vi Eh, vad heter Castlevania Harmony of Dissonance eller heter det? Har, du, har vi Är, kört det? Ja, en, en gång bara okay. eh, som jag minns det. Men eh, det som var så roligt då var jag, då det var så när jag var i ett Xbox eh, Party Live Party med dig. Och då nej, vi spelade nog Monday Night Combat kanske först. Ja, det, ja, det, hur som helst. det skulle jag nog det låta mer rimligt. Ja, men i alla fall och då Kommer jag ihåg att Dels hade vi olika åsikter om någonting Och dels pratade du liksom med tonläge som inte jag hade hört Eftersom att jag hade bara hade hört dig i podcaster så. så vi pratade i ett tonläge som var så här sitter i soffan tillbaka lutad och ja, kanske spelat det par timmar är lite småtrött Och precis det som du sa nu Det här att man förväntar sig att du ska så här, ha en direkt på dig Och så här var på medeltidsveckan på Gotland Nej, liksom. <laughs> nej det förväntar nej, man sig inte Men du förstår jag jag mina sp spekser och, och, och liksom, eh, Var klassens clown Och det var du inte Och då blev jag så här. Just det hmm. Så kanske inte, så kanske du inte är alltid Och det, det är precis det som du säger Det är ju klart att man skulle vara extremt endimensionell Om man, om man skulle ha eh, Ett sätt att vara i alla situationer Så, så är det. Men ja jag, jag tycker ändå, jag kanske är ganska endimensionell. <g plotting> jag är nog ganska lik. Fast, mm. Nej, men alltså det där, jag tror det är bara olika sätt att se på saker. Jag tror kanske att jag har, jag har haft mer problem av det där än du tror jag. För jag, jag kan verkligen bli, bli sådär i situationen. Det kan till och med vara med tjejen. Vi har också varit tillsammans i tio år. Och har jag liksom bara en... Jag vet en, inte ens en dålig, dålig dag. Utan en fyra av tio dag. Så men du vet jag är lite tystare inte så här drar ett skämt eller dansar, så kan hon vara så här men varför är du sur? Och det där har jag fått hela mitt liv, bara för att jag har liksom en ganska glad och energirik framtroning, så att när jag, när jag väl, väljer att inte ha det, eller jag är trött bara, så tror folk att nu fan, han, han, nu sitter han där och hatar liksom, och det, och det där är det, det, det kan man verkligen bli påfrestande, att man på något sätt måste vara en viss, ja men var den där jävla typen för att liksom vara berättigad till sin egen personlighet, annars är det något som är snurrigt, men jag vill bara framhålla att jag har ju allt det andra också, jag är sur och jag är tyst och jag drar mig <laughs> undan från folk när de är jobbiga liksom det, jag tror att man måste vara Man måste vara lite av allt Det är lite av den här Aftonbladet som framträder för mig här nu Anders avslöjar, jag är också sur ibland ja. <laughs> jättebomben Verkligen Det kan vara <laughs> nej, men... <laughs> högsta klickningen Nästa vecka va ja, och, och om det står i bikini på eh, Tumnagen under så. Just det. Eh, Nej men jag tänkte på Det är lite egentligen när man tänker på det Det är förstår jag tänker i den här tanken Men eh, <clears throat> det är lite speciellt att eh, De gångerna vi har Haft kontakt med varandra Den gången vi har sett ansikte så ju positivt Och det var så ganska kort och och vi visste inte vilka, eller du visste inte vem jag var sådär, jag visste vem du var via, via och så, men Och, och det, var, det var positivt. Men, men de andra gångerna, eh, Det var den där Xbox Live-grejen där jag tyckte så här: jag, jag blev lite så här besviken på myten, eh, McCorm, liksom. eh, och, och Fast sen fattade jag hur, liksom, hur dumt det var att känna så. Men, men eh, sen andra gången, det var ganska nyligen, det var typ, kan det vara, två månader sedan eller någonting, vi hördes på, på Facebook för första gången. Uh, och det jag um, har varit lite så här orolig för att uh, vara med här nu i Carl för att Eller inte egentligen, det säger bara för att bygga drama, dramatologin. Men i alla fall, uh, när vi hade en inflytelsesfest här för några månader sedan, jag och ett stort gäng vänner. Där Christian Hedlund var med, till, uh, bland annat med ett stort gäng. Uh, och då hade jag lyssnat på Karl Jag har lyssnat på kanske, Ja uh, i alla fall, stor, större delen av avsnittet. Och, och i ett avsnitt så pratade ni om. Det här med att om man har en tom arena Med djur och vilket djur det börjar ta stopp mot liksom, När det börjar bli svårt Och hur många gånger man klarar av ett djur Av hundra, hundra möjliga Just det, det var jag och Blixten vi, vi var inne på en ishall Med djur efter djur Och så ska vi vinna bara Precis, och det var en sjukt För det första var det en helt bizarr Diskussion som jag stod och lyssnade på När jag diskade, det var helt så här Jag förstod inte att det var sant att ni pratade om det För jag vet att du gillar djur så sådär också, men i kontexten så var det extremt underhållande Och då kände jag så att Det här är ett bra ämne att ta upp När man sitter i ett gäng kompisar Som känner varandra väl Och man inte behöver liksom oroa sig för att folk tror att man är så här, Det är inget man tar upp på lunchen på jobbet Anställningsintervjuer Jag har gjort en lista över vilka djur jag kan döda med mina bara händer Ett CV Med komplett djurdöda Här är mitt manifest Nej men i alla fall På den här inflytsfesten så tog jag upp det ämnet Och det blev super supersuccé eh, Och jag, jag liksom Brändade det, det, det jag Jag lyssnade på en podd som Jonsson har Och eh, det här var ett ämne som de pratade om så diskuterade vi säkert i två timmar Satt runt köksbordet och bara Om liksom, man hör eh, det då? innan du kommer till poängen En fem sekunders snabb genomgång Vilket djur var det som skulle vinna <skratt> vara den farligaste djuren? Och det? Alltså, jag har en kompis som var helt övertygad om att i princip alla djur upp till, säg, mm, ja, större kattdjur och, och sådana alltså, farliga djur, typ lejon och sånt Alla andra djur kan man knocka om man bara träffar rätt med en upperkatt precis i rätt sekund. Jag vet inte hur seriös han var, men han framhöll det hela kvällen i alla fall. Um, men jag tror att vi landar någonstans vid... Ja, vad sa vi? Alltså det var helt olika, det som är spännande. Men, men jag tror att jag stannar någonstans vid... En rätt så stor såhär, Hund, skäferhund eller någonting sånt Medan en del gick så långt Som att säga att Nej, men jag tror man kan ta eh, Vissa rovdjur Typ vargar och sånt Så att jag tror att det var nog ingen som sträckte sig längre Än en, en, en, en, ett lejon Max tror jag. Nej, okay. Det var ju nobelt av <laughs> det Men Och det var mycket diskussion kring fåglarna De, de delade verkligen eh, Lägret En del tyckte att det finns inte en chans att, att en fågel kan ta en liksom. de är så, Även lite större fåglar De tar man bara med en, liksom, mellan ögonen Med ett välriktat slag Så, så har man det um, Så att, ja, nej men Det blev en väldigt lång diskussion Och sen Rätt som det var så får jag ett mejl på Facebook Av Anders Jonsson jag, bara, hmm, vi inte, vi, jag tror inte ens vi har en på Facebook Eller har vi det? Kanske jag vet inte, det. kanske får bli en förfrågan Jag, jag har faktiskt ja. Jag tror aldrig jag har skickat en förfrågan till någon på. Jag har bara kanske 50 eller 100 vänner Men jag har nog aldrig Frågan någon om de vill vara kompis med mig Så det får du göra i <laughs> oh, så det är din. Där har du din Sån Ego boost du <laughs> liksom. ja, det, ja, men det är faktiskt på våran twitter också Att vi har eh, Kanske 50 followers Men vi follow nobody We walk our own <laughs> way We don't follow no one Just det, så flödet är alldeles Vi sitter bara och väntar på att någon ska Ropa någonting åt det. Annars är flödet tomt Ja, precis ja, Det är som att sitta på, ett, sitta på ett torg med megafon Och bara skrikar äh, könsord rakt ut liksom, och, och, Så att man hoppas att någon till slut ska Komma och säga till en Ja, men det är lite som om jag skulle göra sista halvan Av korvkast men muta dig liksom Jag bara fortsätter <laughs> men, Vet vad, du kanske har mutat mig nu Utan att jag har en aning kanske. om Kanske, och så var det konstigt. Jag sa kanske nu, men ja, <laughs> ja. Skulle du skulle vara sjukt bra på att snacka så att du vävde in liksom svar samtidigt som du förde din dialog eller med. monolog framåt. Nej, det, nej jag tror <laughs> faktiskt inte det. Orange ja. tror jag. Ja, I alla fall... Det här med världsekonomin, vad tror du om det? Nej, du, du, fick ett, du fick alltså ett mejl från mig. Jag vet var du är på väg. Och jag vet inte hur jag skulle kunna landa gott ur det här. Men försök göra mig så vänlig som möjligt i alla fall. Nej, jag, det, då det var jag som var boven i dramat. Men jag fick ett mejl från dig där du, var väldigt glatt humör, berättade att en av dina vänner, tror jag det var, eller någon som lyssnade, hade konstaterat att aha, nu börjar Radio Gamer sno i det en callcast. Nu är det illa här. Nu kommer snart Callcast att bli inkorporerat i det stora onda Radio Gamer-företaget i en stor glasbyggnad på söder. Så, och då hade där vissa sätt var så att Christian Hedlund hade tagit upp den här diskussionen i programmet som han hade snappat upp på, på min inflytningsfest. Och så hade han liksom name mig där Att det var jag som hade tagit upp det och det var helt rätt Och då liksom Nudgeade du mig lite så här Att aha, nu, nu sprider du mina grejer till Radio Gamer Fast du gjorde det med um, Alltså inte ens glimt i ögat Utan bara så här, Haha jag, jag, jag, så. jag tror bara jag ville markera på något sätt Att jag hade märkt det här För det, det var sån absurd, jag fick ett ett mail från en kille som lyssnar på Corvcasten. Nu har jag inte min mail framför dig så han kan inte få en shoutout här. Men jag får väl skriva någonting till han. Men han, han sa att nu har de, de har snott in idéer som du pratade med senast på Corvcastet i Radio Gamer. Mm. Och, och jag, jag visste inte ens vad han menade. Eh, och så bara gick jag in och lyssnade lite. Och, och sen kom jag till det där och... Det var, det, det, var, det var så pass ordagrant så att just det här med att man var inlåst på en ishall och man hade inga kläder och man skulle möta större större djur. Så det kändes som att det här kan inte vara en slump. Så jag fick liksom Ta det en varv till Och då, då sa han, ja men det här var, det var hos Jesper Jag fick reda på det här Och i och med att jag visste att du hade lyssnat på några avsnitt och då, då drog jag ett steg och, och liksom gjorde en slutsats där Så att, eh, jag tänkte, det här Jag måste i alla fall visa upp att jag har märkt det på något sätt Men jag hoppas inte du kände det som att, Alltså om eh, någon vill snå min idéer Och göra en, en korvkaos 2 Där de eh, härma min podcast och får ni göra det, det är lugnt det <här> Nej men så, och, det, det var ju liksom den andra Jag ska inte säga negativa upplevelser, men, men, men inte så sådär Ska man inleda ett förhållande med någon Så är det inte de två sätten man vill börja med Att bli besviken på myten Och att bli lite så sådär Åthuten på, på Facebook ja, just det. Och, och det paradoxala med det är att jag alltid ja, Nu kommer vi in på det här som vi pratade om förut Att jag känner dig via någonting som inte är På riktigt Men jag har alltid upplevt dig som här. Jättesnäll kille och eh, Trevliga killen klassen, eh, Och det gör jag nu också när vi har pratat lite mer eh, Så att eh, det har varit lite paradoxalt Men nu har vi rätt ut den här stora krisen Som var så att nu kan vi, kan Gud, vi skönt. Gå vidare med våra Gud var skönt Nej men jag tror att jag är ja, Det har jag nog från, eh, från familjen Jag tror att jag kan vara också säga Innan man känner människor Jag kan nog vara lite dryg inte, inte alltså att jag är dryg Att jag är bättre än någon Utan bara som att det är ett så här. Det är mitt naturliga, jag känner inte dig riktigt sätt att vara. Att man liksom känner av varandra lite. Och liksom är lite tillbaka och sånt där. Så att det är, jag tror det är nog inte bara du som har bjudit in mig till ett party. Och varit besvikna och känt att det var därför jag bara ballar liksom. För att, nej det är verkligen inte så att jag automatiskt bara sjunger en liten visa för dig på Xbox Live. Det, det är, så är det inte tyvärr. Men är man en trevlig prick själv, det är lite det jag känner också att man och det har du bevisat. Men ibland att det där Xbox Live-förhållanden eller skriver på internet eller någonting, det är liksom ett två jobb. Korvkasten, det är ju ett en jobb här, är, här lyssnar man eller spelar man in. Det, det, det är det det är. Men, men när, man, när man pratar i Xbox Live och sånt, det, det funkar liksom inte att sitta tyst eller bara säga, jag går till höger. Utan jag, jag räknar med att för att man ska bli en uppskattad vän till mig att man, alltså man bidrar liksom. det är de här, de som man spelar mest med det är de där det blir spännande diskussioner och det blir roliga skämt och det blir en mysig stämning och det, jag tror inte att det kan komma bara ur en människa utan där måste, man måste hjälpas åt tillsammans för att göra det mysigt liksom. mm. Annars får du börja äh, vad heter det sätta upp en så här betaltjänst äh, på, på nätet du vet som det är pizza direkt som man kan använda jag vet inte om du har gjort någon gång, man kan fylla i man behöver inte ha någon mänsklig kontakt alls Mer än att den som kommer hem med den pizzan då. Utan man kan bara fylla i På en pizza direkt, heter Så fyller man i vilken pizza man vill ha Och vilken adress man har, kortnummer och sånt Så drar de det direkt Du får starta en sån, Anders, direkt som när folk vill liksom, Nu ska jag ha en spelsession mellan 8 och 10 kväll I Battlefield 3 Så jag behöver någon som kan lätta upp stämningen lite Och då kan du liksom Boka in dig på sådana jobb och få betalt För att bara komma och var en sång- och dansman Jag tror att jag har köpt myten igen för det, där, det, jag, jag kan, det, det kan jag verkligen inte göra Jag fick någon, <laughs> någon Inbjudan, det var ganska länge sedan Där svampriket gänget Satt och körde Halo Något av hela spelen Och bara behövde en man extra Och då kom jag in och Jag vet faktiskt inte om det var uppskattat eller inte Men det är, alltså, jag är en speciell människa Och jag gapar och skriker Och kommer med mina idéer Och det är liksom jag, jag, jag, kan, jag kan verkligen förstå Människor som inte vill spela med korven Alltså för att det är, Jag tror inte jag är bra på det här Att bara komma in och göra någon trevlig stämning Utan det är precis som med korvkast Man, man gör sin grej och De människor som har gillat det i åren de, Det är de som kommer ner till mig här på Gotland Om några veckor Eller de som liksom spelar med mig på Regelbundet basis Och sen de som inte gillar det Det är de som de de skiter det. Bjuder in med när Det är, det är som är allvarliga förhållanden att man man testar varandra. Liksom. Alla, man kan inte vara en människa för alla. Man är en människa för dem som som det funkar för bara. precis som jag blivit lite till åren. Och jag bara komma att tänka på en grej här en dag. Din eh, ursprungsstad skulle väl inte heller gå och klassificeras som en slags urban metropol, eller? <laughs> Om man räknar 200 personer och en, eh, en kulle som är eh, urban så, så, så är det där. Men ah okej. Okay. Eh, då ska jag fråga en sak. För det här, jag kom att tänka på två ganska Ja, men två ganska viktiga objekt i min barndom. Eller nöjesfyllda objekt i alla fall. Och det är... Jag bara säger ungefär vad, vad jag skulle kalla dem idag. Jag vet inte om de har några namn. Men jag säger... tuggummi och tug i pistolen <laughs> Vet du mm. vad det är? Ja, oh, Alltså, tuggummiflippret, vad var som ett flipper. Man la in en, en peng... Och så kom det ut lite tuggummi och så fick man spela flipper med en liten glaskula. Och lyckas man sätta den där glaskulan på något sätt, då fick man den också, tror jag. Och ja, tuggummipistolen, det var en jävla grej. Du lade typ i en spänn, vred runt, så kom det ut lite tuggummin. Och sen gick spännen ner i en picadoll som man drog upp. Och så ska man försöka skjuta in den i ett, så här, i ett pisslitet hål längst inne i maskinen. Ja, absolut. Jag... Jag tror att de kanske såldes sig på par de här maskinerna. För precis som de här två maskinerna har jag stått vid ja, många, många gånger när jag var yngre. Men det var faktiskt inte hemma, utan det var det min mamma bor i Landskrona. Och hon bodde inte där då. Men då, då såg jag det många somrar Jajaja. på campingen i Landskrona. För, för de där, det där är någon sån här. Liksom, nu ser man, man går in på IK Maxi. Och där är det bara så här: i entrén så är det så här: 5, 6, 10 maskiner. Man lägger in 5 kron snurrar och så får man ut något litet jävla armband eller en rosa elensmörd. Det är ett sånt här slime som man kastar den på väggen så den liksom rullar ner. Det är bara skit liksom. Det där fick man ju ändå göra någonting. Och jag vet, flippret, det var ganska kul. Men just den där jävla pistolen. Vi lyckades hitta vinkeln på den där Så att det gick liksom att ställa den Man, man liksom la någonting bredvid den Så bara ställde man den där så här Så bara la man in krona efter kronor, bara Sköt in i det hålet så kronen kom tillbaka Så la man in kronen igen Hade man kvar den i rätt vinkel och så bara sköt man Så jag vet, vi stod där och sköt ut Så i helvetet med mycket tuggummin äh, Ändå tills vi blev utslängda Från Bingebyhallen Men så var man bort borta några dagar så gick man tillbaka Och bara tog tuggummi efter tuggummi Jag tror till och med de tog bort den där eller om de gjorde den svårare, då kanske bände till den lite men den, den, jag tyckte den var jäkligt bra, för, och för er som inte har sett den eh, jag kan se om jag kanske kan lägga upp dem längst upp i bilden på klatch.se om jag hittar bilder på internet på eh, i flippret och tuggummi-pistolen det var liksom som en brun men ändå ganska verklig så här metallisk pistol med en stor röd eller man drog ut någon lång pinne Så var den väl någon fjäder mm. så att man, Och så sköt man, det var jävla skönkrafter Det bara dunstade till Det, det var affär när man sköt den Ja, nej men Alla, alla sådana saker På något sätt När, när man jag, jag tycker också att För mig är sådana saker förknippade Så mycket med lukter Och känslor Alltså Precis bredvid den där flipper, Jag tog med flippret och tog mig pistolen. Så fanns det en, en, en container som var nedlagd och öppnade i ena änden. Där de hade en arkadhall då inom väldigt stora citationstecken på den här campingen. Och, och där spelade vi, eller spelade jag, stod bara och tittade. Den andra spelade Street Fighter. Mm. Och, och fort, fortfarande i, i, i denna dag, så när jag tänker på Street Fighter 2, så, så känner jag nästan en så här metallisk, lite så här rökig lukt. När jag tänker på Street Fighter. Det, det, det är så otroligt förknippat med det för mig. Så att, eh, jag, När jag tänker på sådana saker. Så, så får jag nästan alltid en lukt. Eller en färg. Eller en känsla. Eh, av det där. Ja. Jag kan nog inte. Alltså jag kan vara tvärtom. Att lukt kan ge ett minne. Men jag har nog inte något exempel på. Den minne kan ge en lukt. Liksom. Nej. Men där är vi olika. Vi är människor. Vi har annorlunda näser Och munnar och hjärnor. Och allting. Ja, och det är väl ganska skönt att vi kan, det är det jag fascinerar då för övrigt, hur man upplever, hur man uppfattar olika, och beskriver olika smaker och färger och, och, och lukter och sånt, mm. det är helt fascinerande. men, men för, för att komma in på någonting annat som som jag, du sa att, vi, att, jag, att du funderar mycket eller att jag också gör det att vi är lika på det sättet, jag kan ju tala från min sida att det, det stämmer ju väldigt väldigt bra och en sak som jag tänkte på Inför det här att säga, men nu, nu ska man vara med i korkall, så måste man ha lite så här: ämnen som, som inte bara har ah, du spelat den här veckan, utan någonting som är lite mer substans och som kan ändå vara lite roligt att prata om. Och då tänkte jag på en sak, så jag vet inte om det är unikt för mig eller om det, om det alla går runt och tänker så här: men jag kan uppfatta många gånger i liksom samhället som man lever i, och kanske framförallt när jag har gått om pengar, vilket är kanske så här: en gång per år eller någonting. Men då känner jag jag kanske hoppar, eller vi kanske köper dyrt och så här. Så kan jag känna ibland att jag får dåligt samvete för allting jag gör. Alltså jag kan ha dåligt samvete för att jag har en fin lägenhet. Eller för att, för att jag kan shoppa Nike-skor som kostar 800 eller så här. Och, och då, då till slut så känner jag nästan att. Alltså egentligen för att vara den mest korrekta eller den mest äkta människan så borde man. Kanske inte leva ett eremitliv. och jag sa om alla ägodelar. Men så här, Man skulle flytta till Afrika. Eh, man skulle vara volontär och hjälpa sjuka barn på ett, på ett sjukhus som knappt håller ihop. För att det bara är gjort av, av lera och, och eh, vass. Eh, och, och, och så kan jag känna ibland att. Och det, det kommer ju titta som tätt att jag känner att eh, Att jag nästan är. En sån här, och egentligen så vill jag, inte, vill jag inte det. För jag trivs väldigt bra med mitt liv som det är. Och jag mår bra och jag har en väldigt, väldigt bra som i mitt liv men ibland så känner jag så här att nej men egentligen så borde jag nog känna så att jag borde flytta till Afrika och jobba på det där barnsjukhuset. Och det tycker jag är lite fascinerande. Ja, nej, jag, det, där är, det där är otroligt nära min värld också för jag jag vandrar har jag jag har svängt runt lite på det där och, och tänkt så här att jag håller med dig 100% att egentligen så och bara jobbet jobb eller skriva en text eller spela in en korvkast eller rätta ett prov eller någonting att man gör marginell nytta man gör liksom en liten glädje eller en praktisk nytta för människor som redan har det bra eh, däremot har jag mitt, mitt sätt att klara mig undan det där och så, som jag aldrig vet om det kommer, kommer hända men som jag tänker jättemycket på det är just så här, hur skulle jag kunna använda korvkast eller något annat är alltså typ att göra någonting som jag har lätt för något som jag är lite bra på för att göra lite nytta så jag har tänkt super mycket på sådär att vi skulle ha någon corvcast grej där vi samlar ihop några pengar till någon eller att, man liksom, att vi har någon deal alla som lyssnar på corvcast att så fort man ser något fel eller så fort man har så här en femma över, att, att, att, att vi kommer överens om något, att det här ska vi tillsammans göra, så är vi i alla fall 5, 6, 700 som alla går med på att vi, vi gör någonting ihop för att göra världen bättre. Så det där är så, jag tänker att jag, om, om jag kan få ihop det där, att jag gör mer nytta det än liksom med mina tre tummar mitt i handen stå och bygga ett lerhus nere i Afrika, för det, det kommer att ramla liksom det där huset kommer att brinna upp och ramla och flyga iväg. Så att det är så jag tänker att man på något sätt skulle använda sin specialkraft. Liksom. Min specialkraft är ju att komma på en massa idéer. Och sen min, tyvärr är inte min specialkraft att göra någonting av de där idéerna. Jag har liksom permar och böcker och sånt. med allt ifrån ja, vad än kan komma på. Behöver du ett filmmanus eller en dokumentär eller ett dataspel? Att jag har det i mina permar. Men det är aldrig... Och sen tänker jag, nu jäklar ska jag lära mig det här. Eller nu ska jag... Ta tag i det här, men då vill jag istället komma på en ny idé. Så jag tänker: Jag måste kunna på något sätt få en situation där mina idéer kan rädda världen. Men jag, jag har inte riktigt kommit på en idé för hur mina idéer ska kunna vara nyttiga. Men jag tänker jättemycket på sånt, och, och ni som lyssnar på Corvcast nu, var beredda om, om några år eller några månader eller något. Då måste vi bara göra något tillsammans. Så har ni några idéer för hur vi ska göra världen lite finare och rätt, mer rättvis, då. Då får ni jättegärna skicka in det för att, eh, kan vi få ihop något så jag skulle jag, jag skulle jättegärna eh, på något sätt sova på natten och känna att, att det går framåt i alla fall. Den här jävla världen med Breivikar och Jimmy Åkesson och explosioner och isbergen smälter och allt det. Det känns som att det, det får inte bli så mycket sämre nu utan vi måste eh, ta tag i lite, kämpa upp oss. Ja precis och jag har väl en tendens Till exempel när du pratar om Breivik i avsnittet Jag spolar förbi det för att jag tycker det är för obagligt jag, jag liksom skärmar av mig lite från det För att jag tycker det är så svårt Att, att, att, att möta Faktiskt Och då, då kan man också få dåligt samvete för, jag är Ganska duktig på att få dåligt samvete Men Jo men så tänker jag också då Och då har jag en bra plattform att stå på På något sätt Och då tänker jag också det att om jag bara sprider så mycket glädje och, och kärlek som kär, liksom jag bara kan. Det låter som att jag är en hippie på 70-talet. Men det kanske jag är om, Men då får det vara så. <laughs> men i alla fall att jag gör bara det. Så kanske jag har gjort tillräckligt under mitt liv. Om jag försöker och liksom, så mycket jag bara kan i varje enskild situation. Även när jag är trött eller sur eller vad som helst. Att så här, nice, välja det och vara en, en person som, som gör snälla saker mot människor. Så kanske det räcker. Men så. Ja, jag kan tänka lite på det där. Och jag har alltid tänkt så där förut. Något slags socialt karma. Att så länge man behandlar människor med respekt och vänlighet. Och säger tack så jättemycket med ett extra leende till hon i kassan. Så blir världen lite bättre. Samtidigt så är det... Om man ska säga så här. Det, det här är inte säkert att jag har rätt i det här. Det är bara så jag upplever det. Och jag, och jag ska koppla det till min, min Gotland där jag bor nu. Att eh, det känns som att de som... I mitt synsätt är de destruktiva människorna, de som jobbar för de krafterna som jag vill försöka undvika, de jobbar som fan. De gör grejer hela tiden. De liksom bygger, stora vattenland och liksom köpar upp stora kuststräckor på Gotland och bygger lyxiga lägenheter där och, och håller på att bygga ett sommarhus till någon här för 50 miljoner och det kommer liksom så här... Hummerbilar och allt ska bli liksom perfekt Och snyggt och rätt Men de som liksom kanske vill ha lite natur Och de som liksom vill göra någonting Vi visst, Vi kanske går en mars Tillsammans med en fackla Men det är aldrig som att vi Kan få ihop pengar och köpa och göra en Naturreservat eller bygga billiga lägenheter så att ungdomar i Visby inte behöver stå på en... Alltså i Visby nu... jag, jag Det visst att jag hade tio års kötid i lilla jävla Visby till en lägenhet. Och jag kunde inte ens få en tio år. Det är liksom... Det är så här som en storstad nästan. Vad fan i Umeå då fick vi en perfekt lägenhet på ett halvår typ. Här är tio år och jag kan inte ens få en lägenhet om jag vill. Så att på något sätt känner jag lite så här. att man får inte heller säga så att vi som tycker... Snälla saker, vi ska bara vara lite snälla För de som, de som tycker dumma saker De kommer inte bara sitta och vi ska bara vara lite dumma Utan de är fan, de startar företag De kämpar varenda jävla sekund av sitt liv För att få världen att bli som de vill Så att eh, jag tycker någonstans att jag känner mig lite feg När jag, när jag glider tillbaka på det där Utan jag, jag känner att mitt liv kommer att vara ett misslyckande Om jag inte har gjort något Alltså inte gjort världen konkret något lite bättre Förstår du vad jag menar då? Att det känns som att sådana här som Breivik och sådana som vill kriga. Sådana här eh, människor som ska driva stora företag och bara suga ut pengar ur andra företag för att kunna lägga ner dem och sånt där. De kämpar ju dygnet runt alltså. De går inte ens och sover. De liksom kekar upp en kattunge på hårt bröd och sen så drar de vidare. Och sen vi som kanske tycker att man ska dela de där pengarna lite jämnt och att vi ska rädda klimatet och sådär där vi är. Vi målar en rutig flagga Och står nere vid havet och viftar med den I 20 minuter så har vi gjort vårt eh, Jag kan tycka att Ibland kan jag känna så, det är inte säkert att det stämmer Hur, hur ser du på den Tankegodset Men är det inte lite så också Att eh, Det är svårt att behålla båda och, det är väldigt få människor som man ser Som är i någon form av maktposition Antingen om det är liksom politisk eller pengamakt Eller vad det än är Som behåller det där eh, Behåller det här sättet att vilja kämpa för, för vad det nu man brinner för? Um, om man ser som det som du och jag ser som, som rätt saker? Jag, jag tycker nästan det är lite motsägelsefullt. Eller jag vet inte, jag kanske har fel. Men, men, Nej, men det är inte det är... Jag kan förstå vad du menar. Att en, en position... Jag menar det, det är såklart att när han som är vd för Rädda barnen flyger till Karibien med... 60 miljoner rädda barnen pengar på fickan. När han tog det jobbet så klart att det var inte hans vision liksom. Eh, det, men då kanske man får hitta andra lösningar. Det kanske är så att i ditt och mitt politiska parti varje riksdagsledamand där eller som sitter i någon regering eller något, det representeras av tusen människor som möts och eh, nu ska vi inte rycka upp hela det, det politiska systemet, men någonstans att man att man gör mer grejer ihop att det inte ska vara så här att den enskilde individen ska ställa sig en situation som han inte kan, kan hantera med moralen i behåll utan att man kanske ska försöka strukturera ett system där där liksom ideologiska visioner och grejer står utanför den enskilde individen, jag vet inte mm. Ja det är det man får känslan av som sagt när du tar upp exempel som rädda barn och så att att det nästan krävs eh, att, att man inte utsätter en människa för de frestelserna. För att det är svårt att motstå på något sätt. Men och jag, jag tycker, alltså, ideologi det är ju ett ord som nästan är, eh, ska man säga? Det är nästan. Eh, ja förlegat. Om man är ideologisk så är man ju bara, det, jag tycker nästan det är ett liket med att vara eh, orealist, alltså, orealistisk. Eh, och vara var Så Jag, jag kommer, från den, kommer från den vinkeln också Väldigt mycket att Och kanske ännu mer när man var yngre Vilket, vilket också besvärar mig lite att När man var yngre så höll man fast lite hård vid sina principer Det kan man ju se som trångsynthet också visst, men, men att Ja men jag tycker att Ideologi är viktigt och det går väl in i det här Med att jag tycker det är viktigt att vara snäll I alla lägen eller ja i de lägena som, som Folk förtjänar om man säger så Men ja, jag vet inte Jag jag, jag tycker det är ganska jobbigt många gånger att eh, prata politik eller saker som tangerar politik med människor för att jag, jag inser många gånger att jag är ganska själv ute på min, på min kant och tycker att kan vi inte bara göra det här tillsammans utan det är så många som vill ha sin, sin valfrihet om du förstår mig. Ja. Och det är säkert många som lyssnar på det här också som tycker nu att om oh, det låter som en eh, Stalin. Men eh, eh, att det är så många som vill. Jag pratade till exempel med någon på Twitter en dag om att det är också ett forum att diskutera med på 140 tecken Men i alla fall Att jobba korta arbetsdagar Och liksom sprida ut då att Då kan ju fler människor antagligen få jobb Om alla jobbar mindre Eftersom att då ja, det blir den procentuella Det som blir över blir ganska mycket till andra Som inte nu har något jobb Men då tror jag att införa ett sådant system Skulle vara väldigt svårt För det finns så många människor som vill ha Eh, som inte skulle vilja tjäna lite mindre pengar eh, och, Alltså själv Men jag menar Om man skulle hitta ett system där man kunde Sätta de pengarna in i någon slags välfärd Som alla får ta del av och, och som är liksom jämlikt Men istället finns det många som vill ha, ha Möjligheten att Nej, men jag har mer pengar Och då kan jag välja vilken typ av eh, liksom värd jag vill bygga mig själv Kring mig själv om mm. du eh, Och jag tror att Det är verkligen starkt nu i samhället. För något som det var bättre för en gammal gubbe. Jag är 29, inte 79. men um, det, det känner jag verkligen när jag pratar med människor. Om um, sådana här frågor. Som är lite tanjera politiska. Eller är politiska. Att det är ett jättestarkt uh, um, ett vilja. Att vara uh, individualist. Även de människorna som jag anser är. Uh, har bra värderingar och så. Ja, men det är väl. Det, det kan jag hålla med dig om. Uh, jag, jag är väl lite mer. Jag är väl lite mer fokuserad på ett bredare perspektiv någonstans. Det är klart att jag har själv gått i arbetslöshet ett tag och att det är klart att arbetslöshet och sånt det är också, det är också problem liksom eller... Pensionärer, det är också problem Pensionärer, det är problem Men, men att... Det är som i vikingabyn, det gamla spelet de När man fick matbrist efter ett tag i spelet Så kunde man alltid välja att Slakta pensionärerna och ha dem som kött okay. eller inte. nej det har jag aldrig i spelet <laughs> Men det låter rätt lockande ja, men Kunde man slakta pensionärerna Bara för kul också, eller? <laughs> ja, du kunde nog, det var ett dialogval du fick göra Om du ville slakta pensionärerna eller inte okay. För att uh, spara, spara mat Och Uh, jag tror att du, du fick det promptat liksom. Du kunde inte gå in när som helst och bara välja Slakta 15 av 25 personer Utan det var en, en storypunkt du kom till liksom. Så fick du välja Renegade Eller uh, Paragon det, det skulle komma upp varje gång så här, bara, Grisen har rymt här, Jaga efter grisen Eller stanna hemma Och så jaga brännpensionärerna <laughs> Det är alltid ja, ett, Det dåliga, är alltid alltså. underst så här, <laughs> Men Nej, för jag ser nog också på sådana här, att det kan kännas lite sådär som att vi är fast i någon spiral när vi stirrar oss blinde på våra små tillväxtminskningar eller vår företagsamhet eller något på ett lokalt plan. Att det känns som att det går nästan inte, att, eller för mig är det svårt att liksom ta allt det där på allvar när människor liksom, bli mördade för sitt politiska ställningstagande på andra sidan jorden, eller svälter ihjäl innan de har blivit tre veckor gamla. Att det är Någonstans att vi, vi måste sätta upp någon slags global prioriteringsordning. Så här, först ska vi se till ja men, ja, men okej, först ska vi ta, ta tag i klimatet, sen ska vi ta tag i de djuren som håller på att dö, sen ska vi se till att mänskligheten får en genom, äh, rättvis äh, resursfördelning och att vi tar hand om varandra. Och stoppa krigen oavsett eh, ideologisk och religiös eh, olikhet. Sen ska vi se till att på ett individuellt nivå. Att det är lika mellan könen. Det ska vara rättvist. Alla ska kunna jobba och försörja. Att vi har, att det, liksom, det känns som att man stirrar sig så blind på sådana här lokala grejer. Och jag håller med att allt är viktigt. Liksom. Men jag har inte tillräckligt mycket eh, alltså, tankekapacitet för att kunna. Gör ett stältningstagande om jag ska bränna eller slakta polit eller <laughs> pensionärerna. Utan jag vill, liksom, jag vill börja på toppen. Jag vill lösa de värsta grejerna. Det är där, det, det är där jag vill upp och tjafsa. Men jag vet att jag inte kommer göra det. Men det, det, det, det känns som om alla hjälpte så åt. Vi skulle, det är det som är så frustrerande med den här världen att om alla hjälpte så åt. Om alla gav tio minuter av sitt liv på något sätt, då skulle vi kunna fixa. 20% av allt det där så gör man det varje dag 10 minuter av sitt liv då, liksom, då gjorde ni tipptopp om 20 minuter känns det som Ja, men om alla bara gick in i samma Facebookgrupp och koncentrerade sig i 20 minuter så skulle det lösa sig Ja, för då skulle Facebook typ få <laughs> så 60 miljoner kronor i reklamintäck, eller 60 100 miljarder och, och sen ska de köpa upp regnskogen och bygga en McDonalds där. Man får, man får inte göra så heller och det i köket så skulle de bara eh, slakta pensionärer och lägga dem som kött på hamburgarena. Mm. <laughs> Tur att man inte äter kött. Ja, jag undrar hur mycket pensionärer det är. Alltså alla ni som åker till Thailand och sånt. Om ni... Så bara, oh, Margareta, 72 år, hon hittade tänder och en rollator i eh, kycklingsalladen. Men det är, det är större nyhet än det. Alltså, det betyder The pensioner is being shake. Mm. <laughs> That's a ramshackle shack in old Caroline That's a calling me back to the gal mine Those dear brown eyes had a long Tuesday The girl of my dreams she will always be Those dear brown eyes that sparkle with love Send down to me from heaven above like a beautiful dove i would try to the arms of the one i love when the whipper will call on a hill way. away i would sing the song that she would say my love for you will never die But I bid farewell with a sad goodbye Those dear brown eyes, the sparkle with love Stand down to me from heaven above If I had wings like a beautiful dove I'd fly to the arms of the one I love You little lady, oh, little lady, hey, When it's harvest time in old Caroline, I'll be drifting back to the gal of mine. I'll spend my days with the girl I love, by the help of one up in heaven above. Those dear brown eyes that sparkle with love, sent down to me from heaven above. If I had wings. Och nu har vi varit allvarliga ganska länge. Jag vet inte om vi ska vända över till ett, ett ämne som vi visserligen kräver, eller kräver som förtjänar allvar men som är lite lättsammare, nämligen spel. Mm. Eh, har du kört något roligt sen sist? Eller sen sist? När vi, vi pratar om ett och ett, <laughs> och ett halvt år sedan. Eller när jag är elak mot dig i Facebook eller vad det nu är. Nej då, absolut inte eh, Jo, det har jag absolut spelat eh, jag, eh, jag har mycket saker på gång nu Men för, för, först bara så, där, så, så spelar jag Mass Effect 2 just nu Jag är ju ganska sen att spela Mass Effect-spelen Jag spelade ju Mass Effect 1 för några månader sedan bara Och har verkligen fascinerats av, av eh, och karaktärerna och dialogen och så vidare Sen har vi ju pratat om en del av mekaniken Alltså, om man ska... Prata om ett annat spel som jag spelar just nu Så är det ju Spelunky Och det, det spelet är ju på många sätt eh, Antitesen mot, mot Mass Effect För där är, handlar det nästan Uteslutande om eh, Mekanik, spelmekanik eh, Och det saknar man ju Mass Effect både 1 och 2 eh, En intressant spelmekanik egentligen Visst, det är acceptabelt acceptabel Och det är lite kul att hålla på Och meckla med sina vapen fram och tillbaka Och uppgradera sina krafter och så men Egentligen så är det bara så att eh, det är tillräckligt okej okay för att jag ska eh, vilja ta mig vidare till nästa dialog som jag verkligen tycker om. Eh, och då börjar jag fundera mer och mer på det här: att jag gillar verkligen spel som eh, där utmaningen är målet. Det är inte utmaningen det är ett medel för att komma till ett mål som är en mellansekvens. utan det, det själva utmaningen är, är är målet, om du förstår vad jag menar. Ja, det här med resan är ingenting, nej, det är någonting med att, alltså, att, alltså, att det ska vara underhållande på vägen, inte bara någon slags körsträcka mot målet inte bara en investering i någonting som sen blir intressant men jag, jag tycker sagt, i Mass Effect-fallet så, så är Bioware så extremt bra på att göra det intressant och, och jag köper den illusionen om, vi om lite om det innan här också Off Air att äm, jag köper hela illusionen om att det är en stor värld som man kan upptäcka trots att man framförallt i Mass Effect 2 inte kan upptäcka den för att Mako-bilen till och med bortplockad, så man kan inte åka ner in på planeter och sådär utan man blir slussad till den korridoren där man ska gå och sen blir man upphämtad direkt när sista hylsan har landat äm, och så det gör jag Men, men om man ska prata om, om Spelanki då Som jag vet att du också uh, har testat Eller har mer än testat uh, Så um, Måste jag säga att Det förvånade mig jättemycket spelet För att Jag uh, tog och sprang till Vällingby Vi bor ju ganska nära där Så jag sprang dit en lördag Och tänkte sen nu ska jag hitta något schysst att byta in Jag har ju en del spel som jag skulle byta in um, Och så fick jag ett sånt här um, Vad heter det Gamekort När man får till godo När man byter in sina mm. spel Det är som ett litet, litet presentkort Som man får Och, och då, då um, tänkte jag Ja men jag ska köpa något roligt på, på Arcade För att Arcade har nästan varit Det mest intressanta för mig de senaste Par åren på Xbox Live då. Uh, Och då Drog jag hem 5-6 olika demos Jag drog hem vad heter det? Bastion, Fess Megaman, 9 eller 10 kommer inte ihåg Um, och så um, Vad heter det Spelunky Och då. Jag har sett lite screenshots hos Spelunky Jag var varit nyfiken Men när jag startade spelet så blev jag väldigt Förvånad över hur um, Hur intellektuellt Eller hur På vilken plan det utmanar mig Och när man ser spelet uh, Rent grafiskt så ser det ut som, som Någonting som är hämtat ur, ur Liksom En um, det skulle kunna vara en sån där, där handdatorer för barn, om du förstår vad jag menar. Om man går in i så kan det stå ibland sån här eh, Disney-tema-apparater där man typ klickar på en knapp till vänster och inte höger och så springer Ariel fram och tillbaka över skärmen och samlar sjös sjösnäckor. Ja, för det, det, det jag håller helt med i att det, om man bara ser på bilder eller bara testar det i fem minuter så kommer man verkligen... Man, man behöver allt, antingen någon som förklarar det med entusiasm eller att man helt enkelt ger det verkligen en chans för att det är utseendemässigt så, så, så ger det helt fel intryck vad det är. Absolut. Och, och det jag menar med det här barn eh, datorn är att eh, det, det, känd, det det ser verkligen så simpelt ut som du sa men, men sen när man, när man börjar spela det som du säger och man kommer djupare in det, så förstår man att eh, man spelar lika mycket mot sig själv som mot mekaniken för det första för att Egentligen, om man ska säkeras på det så är det inte speciellt svårt om man bara har liksom ett tålamod och planerar och, och, och tar i lugntakt. Men däremot så är spelet så smart för att det hela, håller hela tiden på att vrida om den här girighetsnerven som du har att, ja men där uppe ligger faktiskt en, en pengar på sig. Kommer jag bara förbi den här ormen och den här skorpionen, vilket jag gör lätt med den här bomben? Då, då kan jag ta den där och då är det värt. Men. Jag ska inte säga 9 gånger 10 men väldigt väldigt ofta när man känner så där Och man väljer att ta den, den giriga vägen så att säga. Så råkar man illa ut. Och då dör man med på ett väldigt underhållande sätt ofta. Men dels det är det här kampen mot sitt eget psyke tycker jag är jättefascinerande. Och sen tycker jag också att. Om man ska jämföra med MS-effekt. Känslan av att upptäcka världen. är ju, jag, jag fattar inte hur man lyckas göra det. Men med så pass enkel estetik och. Men, men jag känner så här När jag kommer in i spelankivärlden så känner jag att Jag vet ingenting, allting kan vara farligt Jag vet inte hur någonting fungerar Det är som att liksom komma till en helt ny planet Och så får jag bara upptäcka det utan några Texter, ut och ingenting som förklarar Utan jag får bara leva i den här världen Och testa mig fram Och dö om och om igen Och det är jättefascinerande tycker jag För det är, det är ju det mest effekt egentligen ska vara Att man åker runt på olika världar Och olika planeter och upptäcker Men men det som är ett litet spel som Spelanke lyckas, lyckas med det på ett helt annat sätt. Ja, det är verkligen ett eventyr. För det, det, det är två typer av koncept som möts jävligt snyggt. Det är både det med att hela världen är slumpgenererad. Det är slumpgenererade grotter utifrån teman. Man, man spelar fyra banor i taget och sen byter man teman. Så det är fyra... Baner i en grotta, sen är det fyra baner i djungeln, sen är det fyra baner i isvärlden och sånt. där. Men hur, hur banen ser ut, vilken typ av fiender, belöningar, vad det finns för innehåll i affärerna, vilka fäller som är upplagda och sånt. Allt är slumpmässigt. Till och med musiken? Ja, musiken varierar också. Men det som däremot finns är att i själv, efter slumpgenereringen är jord så är det ju ett väldigt strikt regelverk i spelet. Allting fungerar så som det ska. Fienderna har liksom bestämda mönster som, som de, de kör. De hoppar efter en på ett visst sätt och de här fällena varje gång man går på en viss punkt, då aktiveras de och kommer efter en eller skjuter pilar eller kommer upp spjut marken efter en. Och, så att du har liksom en, en värld som är helt ny. Den är helt din. Det är ingen annan som har varit i den här världen. När du trycker på start. Men det är ändå varenda objekt. Så fort du har lärt dig och förstå vad det objektet är till för. Vad det gör. Hur du kan använda det. Och hur, du kan, hur det kan skada dig. Då har du liksom ändå regler för den här ja, slumpgenererade världen. Det, det, det, är väldigt, det är väldigt skönt. Man, man får liksom hela tiden som ett nytt spel. Varje gång du trycker på start. Men du får ändå tillräckligt mycket av det bekanta. För att det ska kännas bekvämt. För hade det varit så hade det varit slumpgenererade fiender att man inte förstod något, då hade det liksom aldrig då hade du aldrig fått det där, utan du får liksom en skön grej att du kan säga, åh oh yes, där är en, en pil och så är det en fladdermus där om jag lockar ner fladdermusen, då kommer pilen gå på fladdermus, att det, du, du liksom bygger upp du har de här regelverken i hjärnan och använder dem hela tiden för att liksom planera upp din väg ner genom till, till utgången då för att kunna komma till nästa, och det, det, det tycker jag de lyckas bra med Ja, verkligen och ähm... Det som du säger, det här med att allt... Det är givna regler, och det leder ju också till att... Precis som i Super Meat Boy, som jag verkligen älskar och också... Jag har spelat väldigt mycket. Så känns det nästan aldrig... Eller ja, aldrig skulle jag nästan säga. Orättvis när man dör. Utan man känner helt in att... Ja, man slår sig själv för pannan för att man vet vad man gjorde för fel. Ofta så skrattar man lite åt det samtidigt som man är... Frustrerad över att man dog. För att... Ja, men det som säger... De givna reglerna gör att man vet precis... Ja nu gjorde jag så där, därför hände det här Och då kan man acceptera att man dör och får börja om från början För det får man också göra. Även om man har spelat fram till näst sista banan i hela spelet Och har samlat på sig 40 000 guld och 20 bomber Så dör man så bara, ja, nu får du börja om från början igen det, det, äh... det enda tillfället jag kan känna att det här spelet känns åretvist på riktigt Det, det, ska, det kan tycka kan vara i förhållande till de här snubbarna som äger affärerna Mm. För att där, där har spelet ett problem. Jag, jag kommer väl in på det senare. Jag har spelat det här spelet i 4-5 år i sträck nästan innan. den här det är en ny varant till Xbox Live Arcade. Men det har ju funnits som ett gratis PC-spel i många, många år. Eh, och där, där var det faktiskt, det fungerade bättre. där. I det här spelet är det otroligt lätt att någonting... I och med I Det här regelverket som finns i spelet Inte bara gäller det, Det gäller allt annat om, om en pil skjuts ut från en pilfälla Så kan den döda vilken fiende Eller vilken kompis som helst Den, den bara kör iväg Och du, tar du en skatt som gillar den fälla på Så att en stor kula kommer ner från himlen Och rullar fram och tillbaka och förstör allting Då tar den dig men den tar också fiender Och den här är shopkeepern som då du har allt som du vill köpa han, han blir, om du försöker snå av han eller döda han, han blir skitsur börjar jaga dig med ett fulladdat hagelivär, och, ja, han är helt livsfarlig alltså, det är, det är så svårt att ta, alltså ibland lyckas man ta han, men då, det som är regelverket är också att om du har ett surat till en shopkeeper en sån här försäljare, då kommer resten av spelet, kommer det alla sådana där försäljare var sura och det kommer dessutom extra försäljare som kommer in bara för att sätta dit dig liksom. Du blir efterlyst mm. och de vill döda dig. Och där tycker jag faktiskt att spelet har ett orättvist problem att du kan liksom dra du kan kasta ner en sten utanför skärmen där du inte ens kan se. Och det kan man säga så, ja, men där skulle man ha tittat ner. Men det är så sjukt, ofta det händer sådana små grejer att den... En liten spindel går framför en pil som flyger ner och aktiverar en annan pil som skjuts in på shopkeepern. Och så bara går du liksom 50 meter ovanför i, i din lilla värld och så hör du bara han skrika där nerifrån bara terrorist eller you're gonna pay for this. Och så börjar han jaga dig och då vet du liksom att okej, okay, nu är du på level 2 av 17 eller någonting. Och för resten av alla banor Om du skulle kunna komma vidare Alla sådana jävlar kommer jag det Och är så jävla svåra Och där tycker jag Det, det var mycket svårare att, att råka få dem sura i, i PC-versionen Ja, det har jag också hört Folk säga Men det roliga är att han är så sjukt Han måste ju ligga på en sån sjuk anspänningsnivå Hela tiden när shopkeeperen Så att han snappar verkligen <laughs> Så fort någon bara liksom sätter Minsta lilla felsteg Men man kan ju förstå honom vi säger för sig, han är fast under är fast under vad är det, minst 100 meter under mark och en massa krälande djur omkring man förstår att de, är, att de liksom ligger på bristningsgränsen. Ja, men han står han verkligen det är inte så att han har fingret på avtrycken till hagelbrakaren, utan han har en liksom han har en intryck så att liksom jag vet inte om det är en hammare eller vad det heter i ett vapen. men Så att den där liksom, den liksom sitter och vicker nästan ovanför patronen. Det är liksom, den är så jävla sugen på gav så att man bara, om ja, jag vill ha den här bomben. Han bara, hej, okay, den viker. Liksom. Så vi har den här. Och sen tror jag snår snor den. Och så är det bara Och han är, han är så sjukt sur. Och där, där kan väl kanske min lilla kritik. Eller jag tror jag ska, göra ett, ett, jag ska ställa upp. Regelverket om man är sugen på Spelanky. För att PC-spelanky, om jag skulle göra en sån där top 100 lista över mina spel, då skulle Spelanky-PC-varianten komma väldigt högt. Men jag skulle säga så här: Har man spelare jättemycket på PC och är rik, då tycker jag man ska köpa det på Xbox också. För han heter Derek Yu eller något han som har gjort det. Han ska ha pengar liksom så in i helvetet. Och har man aldrig spelare då tycker jag då kan man köpa det på eh, Xbox Live Arcade. I och med att den, den är lite uppfräschad. Det finns lite mer saker, lite mer banor, lite mer hemligheter och sånt där. Men har man spelare och älskare på PC. Då är, det, då är det faktiskt svårt att gå över. Jag, jag kan känna att så här, kontrollerna är lite tajtare på PC. Hur man lägger ut bomberna. De, de rullar lite mindre så det är lite skönare. Vissa, vi, alltså, det, det är lite lite så där saker men det kan också bara bero på att jag har spelat det så pass mycket att jag har lärt mig regelverket i 100% och sen att det bara fungerar 2% annorlunda nu. Det är tillräckligt för att det ska störa mig och fan det är som om i Soul Caliber när det kommer en ny patch och de bara har ändrat ja, men, 10 moves timing med en fjärdedel sekund. Så kan det vara tillräckligt för att man blir helt såhär. Vad, vad är det för någonting? Och så, så känner jag när jag spelar det, att det. Jag njuter av det. Och jag har, jag har varit uppe och, och slåss med sista bossen en massa gånger. Utan att klara han. Men det är någonting litet litet som ligger och nöter mig. Så att har man, och jag tror att har man inte kört PC-varianten. Liksom, jag har säkert kört det 200-300 timmar. Då, då är det perfekt. Men om, om du sitter här och älskar spelanky på pc det, det är inte säkert att du kommer kunna gå över Och bara känna ultimaten För att för mig var det lite svårt ändå men det, Jag kan tänka mig att För de allra flesta um, spelarna Så är, är det en ny bekantskap ändå Jag, jag gjorde ju tvärtom Jag spelade ju uh, Xbox-varianten Så nu har jag lärt hem uh, spelanket i PC Nu bara för att känna efter hur originalet då Eller är Men, men jag kan tänka mig att det är många som inte har spelat det och, och då har man verkligen uh, man har en upplevelse som är större än vad den första verkar vara tycker jag. När man, när man ser den. Och jag måste säga att... Eh, <går> man, jag förvånas fortfarande över... Nu kanske inte du har det så eftersom du har spelat så pass mycket av det gamla spelet. Och det är likt Men jag har ju spelat spelet nu i kanske... Vad kan det vara? 10-12 timmar i alla fall. Och jag upptäcker fortfarande... Eh, Massa nya mekaniker Vad händer om jag tar den här prylen Eller vad, vad händer om jag lägger den här saken på altaret som finns Eller um, bara en sån sak som att Jag tryckte fel här häromdagen uh, Jag visste inte ens att man kunde sno saker i butiken Som du pratade om utan Jag skulle köpa en bomb eller ett bombpaket Och då kom jag att trycka på RB för att köpa uh, Men då råkade jag trycka på, på X Vilket gör att jag plockar upp uh, prylen istället Och då fick jag ju ett, ett, ett, ett hagel Ett, ett hagel rakt in mm. näsan um, Och bara sådana saker Att man man upptäcker hela tiden nya nyanser av spelet. För att vara ett spel för vad kan det kosta 110-120 kronor eller någonting sånt. Så, ja. Jag förstår inte hur de lyckats klämma in så mycket nyanser i ett sånt till ytan um, rätt framt spel. Nej. Nej, det är otroligt. Alltså, det är otroligt rätt och rent och snyggt men ändå med en... Alltså, och det är också, när man pratar med människor, alla har liksom sin olika taktik. Liksom. Har, du, har du något sådär: om du om, om vi säger att det finns en, en shopkeeper längst uppe med allt i hela spelet, och du får du får bara köpa två, tre grejer och du har tillräckligt med pengar för det. Vad, vad är liksom drömkittet för att klara det så långt som möjligt? Vad, vad vill du ha? Liksom? Jag vill ha väldigt, väldigt mycket bomber. Det tycker jag är riktigt ja, för mig. Här. För då kan man ta sig neråt hur som. Så alltså, skulle jag säga så här. Det är egentligen billiga saker, det är inte några dyra grejer Men skulle man ha eh, kompassen Och oändligt antal bomber eh, Då tror jag nästan att man skulle Alltså bryta spelet nästan För att det skulle vara så lätt eh, Om man har tålamodet För det har jag märkt någon gång när jag har, har tålamod Och en kompass Och ett liksom, ansenligt mängd bomber då, då, då tar jag mig ner till utgången På så sådär ja, 30 sekunder ibland, vissa barn blir förvånad, oj jag är redan här nere så att, och de är inte alls dyra Men det som är bra med kompassen är att Den pekar en hela tiden åt vart utgången ligger För det vet man ju alla, man vet alltid att den ligger neråt i princip, Men, men inte vart åt Och, och den slipper man ju också bära på För att grejen med dyra prylar är att Man måste nästan alltid bära på någonting Och då kan man inte bära på ja, Om man bär till exempel på bumerangen Som jag tycker är ett jättebra vapen egentligen Så kan man ju till exempel inte bära på de här tjejerna Som man bär till målet för att få liv Eller man kan inte bära på den här Stora guldgrejen som man får massa pengar för Utan eh, Det är också en, en spännande grej att man måste hela tiden eh, Det här med risk och, eh, och Belöning måste man hela tiden Balansera mot varandra, vad man vill bära på eh, det, ja, det, det, det finns så många nyanser i det här spelet Att det är eh, Att det är nästan löjligt och, och, och jag är lite rädd också nu när vi sitter och hyllar det Att, att någon eh, Kommer in i spelet med jättehöga förväntningar Och sen har fel sinnesstämning. Man ska säga, om det finns något som heter fel sinnesstämning. Men går in i spelet och tycker att nu ska jag upptäcka så mycket. Och sen får man, um, blir man besviken. Förstår du mm, vad jag menar? Jag, för... jag tror att alltså, har, man, har man tio människor. Som eh, alla gillar tv-spel mycket. Så kommer man kanske två. Tycka att det här är ett superkul spel. Och tre, fyra kommer att tycka det är rätt okej. Okay, och för, för resten kommer det vara irriterande. Jag tror eh, jag, jag kan verkligen förstå varför man inte skulle gilla det här. För det har ju, det har som sagt, det är ju ingen story. Det är, det är väldigt så där du börjar om, du börjar om. Oj, nu gick det lite bra. Oj, nu dog du, förlorade allt igen. Det, det är ju det är ett frustrerande spel, i många aspekter utifrån hur spel är uppbyggt idag, där du liksom sparar och fortsätter nästa dag och sånt där. Det här är ju det här är på något sätt väldigt old school men med, med betydligt mer avancerade innehåll. Liksom. Så att det. Det, det, det är absolut inte rätt fall. Jag tycker, har man aldrig hört talas om det och inte känner till det så ska man läsa på eller testa det mot rejält innan man slår till. Men när man väl kommer in i det där och förstår det då, då kan det bli ett fantastiskt möte. Eller så kan det bli ett, ett hatiskt möte. Ja, nej, jag tror att för min del, som vi pratade om lite innan här så, så, så tycker jag verkligen om spel som är eh, svåra och... Där man får nöta sig till framgång på något sätt jag, vi, vi har ju spelat Trials också som sagt Och, och jag har spelat Super Meat Boy Och eh, jag gillar eh, Every Extend Extra eh, Om du vet vad det mm, är Ja, C-direktionsgrejen Ja, precis, och det är samma sak där att Där eh, leder oundvikligen till Att man förlorar sina dörr För tiden räknar ner hela tiden Och man får bara nytt genom att eh, spela bra eh, Så att jag har aldrig sett mig som någon som tycker om att sätta high-scores egentligen, men nu har jag insett det på senare tid Att senaste två åren kanske att Jag, jag tycker verkligen om att Kanske inte såhär att se mitt namn över på en lista Egentligen, men att vägen dit Att få nöta och känna så här: att man Man bryter liksom ner eh, Motståndet bit för bit Det tycker jag är jättetillfredsställande eh, Och man lär sig saker, det är det som är grejen med Spelanke också Och även med Trials Att man lär sig saker hela tiden I mekaniken, det är inte så att att man levelar upp sin gubbe. Och därav blir det lättare. Utan, utan du lär dig rent fysiskt praktiska mm. saker. Ja, det, jag, det här satt du verkligen fingret på spiken. Alltså, det, det som jag pratade för några veckor sedan om med fighting-spel. Att det är, du, lär, du får liksom bättre förståelse för, för spelet och för kontrollen Till viss del. Men framförallt för att du lär dig liksom se nya mönster. Sånt där. Jag, tror det, det, jag kan berätta en liten hemlighet som du inte visste det som är ett perfekt exempel på det här att till exempel längst ner varje gång det kommer en sån här ormgrop. att man längst ner kan spränga bort och alltid hitta en sån här hacka. Ja visst, nej, jag har sett det någon gång men jag har inte vetat att det är genomgående nej, tema. Så där har man en sån här grej, när man väl har börjat förstått det typ gjort det två gånger och hittar dem så bara shit det är ju varje gång så då har man alltid en gratis hacka där och sen finns det ju, däremot en, en kritik man skulle kunna kunde rikta mot är väl eventuellt att många av de här många av de här alternativa sluten, eller det finns ju bland annat om man vill komma överst på highscore listan det finns ju ett sätt att ta sig till en guldstad och alla de där som egentligen är, ja, men som de riktiga sätten att klara spelet jag, jag upplever dem i alla fall som helt omöjligt sätt att förstå själv, det är väldigt, väldigt obskyra grejer du måste göra över specifika grejer över fler olika nivåer då för att uppnå resultatet du måste liksom lyckas med fler specifika grejer på den banen och sen fyra banor senare göra något annat och sånt där. Och det, det är sånt där som jag har väldigt svårt att se hur man ska komma på det själv och det kan jag tycka kan vara lite lite synden om för det känns ändå som att ett bra spel tycker jag gärna att man ska kunna få ut jättemycket av utan att behöva kolla Gamefax och sånt där men men man får ju flertalet hundra timmar i spelanke ändå. Så. Ja, nej men eh, vad skulle jag säga? Jag tänkte på någonting nu när du pratade här som knyter an till det. Men att eh, det, det, det som var roliga med det här är att, att, att man lär sig, som vi pratade om tidigare, att man blir bättre på spelet är att jag blev först besviken på. Att det inte fanns Den här shoppen eller, eller så trodde jag Var att man kunde köpa till exempel en längre piska För ens piska är ju liksom eh, Alltså Den är ju lika lång som hans näsa ungefär Den är ju extremt liten den här piskan eh, och, och tänkte att man kan förlänga piskan Eller man kan hoppa högre eller springa fortare Och det blev för specifikt Men sen som sagt nu så inser jag att Det hade ju förtaget ganska mycket av glädjen Utan glädjen är att lära sig eh, Rent praktiskt att bli bättre eh, men, men sen måste jag också säga att jag förstår mig inte på mig själv Jag har försökt eh, ringa in min spelsmak under ganska lång tid nu, Men jag, jag lyckas aldrig riktigt För att å ena sidan säger jag så här Att jag tycker om spel Där det, är inte, där det är inte att man levlar sin gubbe Och att den blir bättre Att man besegrar fiender lättare Att det är, det som, är lock, eh, det som lockar Samtidigt så tycker jag verkligen om spel Där jag får investera tid i en karaktär eh, Och kanske hitta rustningar Eller Placera ut poäng Det jag vill och nu är den skitbra på, på Skjuta pilbåg till exempel och så. Det tycker jag också om så att, Jag vet inte, man kanske får om de två upplevelserna Separerade, det kanske är då det blir som bäst jag vet ja, men inte. Sen, sen är det ju att i större spel eh, Om du tänker där Där krävs ju Det här är nu är det Min lekmanna-analys Av speldesign men där, där går ju mycket av liksom Finliret i spelet Det går ju åt åt andra grejer om du tänker i man hade ju kunnat gjort ett kanske inte Final Fantasy men ett Oblivion där det faktiskt är så att man lär sig själv bli bättre på stridsmekaniken och att det är behållningen inte att man tippar ut ett poäng där du slår 20% hårdare men, men det spelet har ju en ganska primitiv slagsmålsmekanik, alltså det finns lite olika slag och man kan blocka och göra lite counters och sånt där men jämfört med ett, ett fightingspel eller en spelanke så är ju valen ganska små det, det blir ju rätt ofta så att man springer mot en jävla råtta och så bara hackar man på med en yxa tills han har mindre kraft än själv eh, och så går man vidare så där, där hade man gjort ett djupare system med det där eh, i, i Final Fantasy hade det kanske varit lite tråkigt att man, man skulle lära sig strategi och använda den attacken efter den där, för det, det måste man väl ändå göra, det där behöver man väl den där level up för att ge det lite ny Freshet. Men jag tror inte det är omöjligt Att göra ett oblivion där det faktiskt är just Att man lär sig regelverket bättre om man, man blir bättre själv Men då blir det ju ett annat typ Då blir det mer ett ninja guiden eller något. För då, då blir stridssystemet Så pass invecklat Att det kanske skrämmer bort det andra liksom. Ja precis det jag tänkte säga Det, det, det är det som är problemet Med sådana här lite nischade titlar Sådana som du och jag och, och ett gäng andra Verkligen tycker om spelet och uppskattar Och, och liksom... Älskar det till och med, men jag men alltså skrämmer bort många andra och gör man en AAA-titel så som det brukar kallas. Så kan man ju inte göra så för att då, då måste man liksom streamlinjeformar det så, så att det tilltalar många. Men ja, nej, det. Jag ska fortsätta min, min jakt på vad det är hänt när jag tycker om ju. Jag, jag tycker om, som sagt, spel där utmaningen är målet och jag tycker om japanska konstiga spel eh, som bara får en att liksom skaka på huvudet och skratta samtidigt. Eh, Gillar jag. Musikspel tycker jag om. Men jag vet inte. Jag, jag famlar i mörkret som ni hör. Jag vet inte om det fanns. Kommer du ihåg. Eh, när man var yngre. det fanns det en tjänst som hette Pandora. På internet. Jag vet inte om den finns kvar. Där du alltså kunde skriva in som lite musik du tyckte om. Och sen försökte den hitta utifrån någon algoritm. då Musik som var liknande. Eh, det var väl så att de hade programmerat in. Att alla de här låter likadant. Så att eh, om man skrev in ett band. Då kunde du få andra band som var i, i liknande. För att på något sätt expandera din musiksmak. Man skulle kunna ha någon sån. Det kanske redan finns någon sån tjänst för tv-spel. Att du liksom. Helt oavsett genre. Att du liksom bara skriver in ett gängspel. Och den då har sökkriterier kriterier. För olika punkter i de här spelen. liksom Det här och det här och det här. Och sen, sen tar den då. Om det är någon, några element som finns genomgående i många spel. Att den liksom kan föreslå en 10, 20, 50 nya spel som hade här, tror jag verkligen du skulle gilla. sånt där. Det var rätt coolt. Ja, det, det finns ju faktiskt en sån funktion på, på iTunes. Jag spelar ju ganska mycket på min, min telefon min iPhone. Um, och där finns det en, en funktion som heter Genius, som är okay. så. Uh, och, och med appar också, inte bara spel. Men, men jag tycker inte den är så um, jag tycker inte den är så uh, bra på att hitta spel. Utan det, är, oh, det här är ett fotbollsspel, här är ett annat fotbollsspel. <laughs> det är liksom inte mekaniken i okay. spelet den går efter, utan bara Uh, men, men det måste jag också Jag spelat till exempel um, Tiny Wings På, på um, iPhone Jättemycket och där det enda det gör är att Trycka på, på skärmen för att fågeln Ska dyka ner i rätt timing Och det handlar också om att bara nöta och nöta Tills man förstår hur banan är uppbyggda Och um, blir, ja, blir Så bra så att man, att man Kan spela i sömnen i princip Så att, uh, det är verkligen ett genomgående Tema för min, min mm. smak och så, nu har vi inte pratat om ett enda sportspel i princip Och det är så himla skönt För det var en sak som du i inledningen av, av podden här inte nämnde Och det är att jag alltid blir, eh, blir eh, liksom presenterad som sportkillen Och, och det är jag ju, jag älskar sport Jag spelar fotboll själv och jag spelar massa sportspel Men, men eh, jag har alltid <laughs> jag, känner mig, <laughs> jag känner mig som, så här, eh, som en sån här eh, artist Eller, eller eh, vad heter det Skådis som har hamnat i sin roll mm. Och som är så mån om att göra någonting annat Men som inte kan det Utan alltid blir bara så här Det blir bara så här får ni intervju där han eller hon säger såhär Ja men jag kan göra dramafilmer också Så gör de dramafilmer och så är det bara så här, Men du är fortfarande Terminator i den här rollen Bara att du spelar i en annan film eh, Men lite så känner jag att jag, jag älskar ju spel, jag har alltid älskat spel eh, Liksom nummer ett spel Inte sportspel Så det är ganska skönt att vi inte har pratat mm. om sportspel Nej jag, att... jag tror att det... Det är lika bra att det, det blir inte... Det blir nog, om det blir de här senaste nya sportspelen, då blir det nog inte så jättemycket från min, från min sida. Jag, jag, kan, jag kan liksom uppskatta tanken i sport. Jag har tänkt mycket på det där att när, när ett spel är, är en tävling i ett spel alltså man kör två personer eller fem personer eller hundra personer mot varandra så det är det egentligen ganska oviktigt vad Eh, vad det handlar om när, när, när jag skjuter en person i Call of Duty Det, det, det kanske är ett, ett Dåligt tecken Men för mig så är det, liksom det här våldet Och krigsmiljön, det är helt bortkopplat För mig är det bara en tävling det är så här, Jag såg han först, jag lyckades trycka Min sikte på han och trycka av Jag fick ett poäng att det, är liksom, det, det, det är mer spännande, det är mer att gömma sig Jag hittar rätt positioner att trycka Sen, sen själva kontexten hade inte spelat någon roll för mig om det var vattenkrig eller var ballonger eller var laser eller det var Call of Duty där folk flög åt skogen att, att det där på något sätt det flyter bort mekaniken går fram och sen kontexten flyter bort för mig när man väl är in i, i tävlingsgren så att jag har inget problem med, med, med sportspel som liksom fokuserar på njutning och tävlingselementet det menar det blir för för mycket simulering jag, kan, jag vet inte om du har kört jag tror mitt favoritsportspel kanske, no ja, NBA Jam kanske det skulle vara, men annars det här Sega Soccer Slam, förra generationen, ett fotbollsspel med så här, tre mot tre galna konstiga karaktärer där man har power-ups och man kan skjuta skott så det blir eld eller det blir is och sånt där. Det var fantastiskt, fantastiskt roligt och vi körde det jämnt jämnt jämt, drog ut sommarstugan. Tog fram två kontrollare. som var bara supertevling i Sega sockersläm Och jag och brorsan. Vi hade liksom sådana här tokiga fintare. Så man liksom, till slut så lärde man sig finte finten. Och sen så lärde han sig finte fintens fint. det är fantastiskt jäkla <laughs> roligt. Så att, det, det är nog mer där när det blir. Det, det, jag tycker att man misser lite det där. Att de, många sportspel har nästan blivit så komplicerade. Att, jag, att, att man, man som lekman jag har svårt att ta sig an dem. Mm. Så är det. men Och det har ju blivit två Två um, riktningar av en genre frånsett sätt. Att det finns de här Arkadia-sportspelen eh, och de eh, som liksom tunga realistiska. Och så var det inte riktigt för nästan. Då var det ju <går> i princip samma sak. Men jag har inte spelat just eh, soccer, Sega Soccer, soccer Slam, Men Däremot har jag spelat eh, Mario Strikers Charge 2 eh, Som är ett liknande. Mm. Concept, då är man ju Mario och så har man ju sin egen olika pows. Det är skitroligt när man spelar det två mot två. Så att, det är inte, jag, jag älskar simulation också. Men, men det är ju något speciellt när man när man spelar den typen av, av plojit sportspel. Det kan verkligen bli. Ja, det är en speciell känsla verkligen när man gör det. Ja, jag vet inte. Jag har varit på jobbet redan mycket. Jag har nog inte hunnit spela något annat. Ibland när det är lite dödtid gör jag är lite Sudoku på telefonen. Men jag har, jag har åkt fast. Jag har fastnat i Sudoku. Det känns inte så bra. Jag har liksom, det senaste pusslet har jag upp i en speltid på så här 25-30 minuter och jag har bara fått ut en siffra. Och där, jag vet, du är ingen Sudoku-expert kan jag tro. Nej, Matte har aldrig... Nej, för, för det jag undrar lite över är om, det, om man till slut måste börja gissa. Jag antar väl det. Eller om det är så sånna långa logikkedjor. Att där kan det vara en 4 4 3 4 3 4 5 -4, -4, 4 3 6 4 4 3 5 Att man till slut får en utslut. För jag är så sådär. Hittills jag klarar jag allt. Med bara liksom min slutledningsförmåga. Jag har inte behövt gissa och chansen. Utan man har alltid. Men nu känns det som att. Fan nu är jag vid den punkten. Att jag måste nästan gissa. Det känns jätteobekvämt. Jag, jag tänker inte i Så i så fall stannar jag på pussel 96 av 100 i min jävla dåliga nokia <laughs> men äh, jag, jag ska väl försöka ge dig några chanser till att se om jag kanske kan få fram. För får jag bara fram en eller två siffror till, då tror jag för att det löser sig. Men äh, det är dödliga just nu, kan jag säga. Anders, såg ja, så jag... rapport för en vecka kan det vara? 29. Jag tycker vi ska, <laughs> jag tycker vi ska bli ett återkommande tema. Jag tror att det är... Om du lägger ut det som avsnittstext eh, i varje text eh, så tror jag att du kommer locka en hel del lyssnare. Så dock eh, uppdatering vecka 24. Ja, det kanske kan vara något så Nu är jag nu åtta framme och alla bara yes, åtta. Fast det, det jobbiga att jag ska göra det. att jag ska kunna lägga ut det på internet för då kommer det hela smart kalla och lösa det på tio sekunder sen får jag dåligt samvete. Jag vill, jag vill lösa det här själv, tack för hjälpen, men jag kör på. Ja, nej, men, men så du är ju... Det där är jag helt nollställd. Jag vet, jag vet hur det ser ut. Där tar mina, där tar mina kunskaper slut. Okay. Ja, jag har något sätt. Alltså jag såg en på Spelradions gamla forum som blev kvar. Det var någon som hade gjort en tråd. Vilket spel har du spelat längst tid någonsin. Och så skrev folk att de har spelat så många timmar World of Warcraft. Eller Counter-Strike. eller något. Och så började jag tänka i fighting -spel Eller i Call of Duty. och där. Men jag kom på att det måste vara ms jag har ju, det har liksom, så under hela min studietid Det var säkert såhär, varje gång man skrev Eller uppsats det var det alltid så här, Var 25 minut så hoppade man ut Och körde 10 minuter i Och Det har liksom reglerade mina senaste år Nej, inte Sudoku, MSU Så att, äh, det är äh, Vansinnigt vad mycket ja, Det är något som är så sjukt tillfredsställande Men det är väl samma sak, det är liksom Det är enkla och bara ändå så stimulerande Ja Nej, men, vi pratade lite om Innan här också jag sitter på ett jobb nu Där jag, jag hoppas inte mina arbetsgivare lyssnar Men det är inte jobbar så mycket För att jag inte har så mycket att göra Jag försöker liksom hitta arbetsuppgifter även när jag inte har några Men just nu är det väldigt lugnt Och då så spelar jag football manager på, på telefonen Och det är en ganska begränsad upplag av football manager. Och det, är, det passar sig väldigt bra Att spela i I såna stunder när jag liksom gör något Excel-dokument och så sitter jag i minuter Med telefonen och så Och det jag gör då är att jag och en kompis har startat en, en likadan liga Med samma lag Och så, eh, så spelar vi oss upp liksom, Under säsongerna Och så diskuterar vi via mail Sms och så vidare eh, Hela tiden hur det går Och det där eh, handlar inte så mycket om hur, Själva inte, det handlar mer om Att liksom, trigga varandras intressen och, och bygga någonting kring spelet En story kring spelet Så att det blir större än vad det är nästan Och det här att byta historier med varandra Det är någonting som det tror jag verkligen kan... Alltså om man pratar om socialt spelande, det här med att jag menar, berätta varandras Skyrim-upplevelser har ju varit någonting som har varit jättepopulärt nu när Skyrim kommer till Jag tror att det kan verkligen vara något för socialt spelande. För mig skulle det vara jätteintressant om man på något sätt kan inte säga spämma Facebook- och Twitter-medlemmar när jag gjorde det här i spelet, utan mer så här ta del av varandras berättelser i spel. Och Spelanke skulle ju verkligen kunna vara ett sådant spel där man... Så här, jag skulle se det framför mig Att på Xbox 720 Eller vad det nu kommer att heta Loop heter det väl för tillfället Att man skickar så här. Nu dog jag på ett roligt sätt här Klickar man bara på till exempel Y Och så skickar jag det till en valfri vän Som får upp så här bild i bild eller någonting På sin tv Att titta nu dog jag på ett roligt sätt mm, eller Som så så ett litet Youtube-klip äh, klipp Ja precis eller på något sätt Det skulle kanske bli irriterande efter ett bara När hela skärmen bara finns av vänner Som, som dör på olika sätt i Spelunky men, men på något sätt Att man kan dela med varandra Även om man inte nödvändigtvis spelar tillsammans det skulle ja, Jag, jag var med men så sjuk grej idag i Spelunky Och det här blir nästan lite skryt Har du, har du påbörjat <laughs> De här byggnaderna av, av de här genvägarna Ja jag har byggt klart en av dem Får jag, får jag berätta lite om den här genvägarna? Eller? Ja, du, du kan spoila. <laughs> det, det är så för, för att bygga den första genvägen då vill han ju ha en en bomb och ett rep och sen ska han ha 10 000 spänn tror jag. Då kan man bygga, det, det man får då alltså du får en, en, en snabb genväg så att du kan, om du vill börja lite senare i spelet så du slipper börja från början varje gång då har du chansen där och det är det är rätt bra att för att man tänker såklart att man vill börja senare. Men det är ju oftast på de första banorna som efter ett tag blir väldigt enkla för en. Så man har chansen liksom att få ihop pengar, få ihop bra gear och samla bomber. sånt där. så att jag, jag kan uppleva att vill man verkligen göra en bra run så, så är det en nackdel att ta genvägarna. Men hur som helst vill man ju få fram dem. Nästa, nästa genväg då kommer man vilja ha ännu mer bomber och rep men han vill också ha ett shotgun. Så att då måste man försöka antingen köpa eller snå ett shotgun som man ska ge han. Eh, och då, nu pratar vi då, då är man åtta banor upp liksom. Eh, efter tolv banor, då får man chans att köpa vad jag sista i sista genvägen. Och eh, då vill han ha en massa bomber, en massa rep. Men han vill också ha guldnyckeln som finns på bana två. Så det betyder alltså från bana två till bana tolv ska du släpa med dig den här guldnyckeln genom hela spelet. Och jag satt just i en socialt social grej Med en kompis som jag hade inte alls Jag hade precis köpt spelet så hade det inte kommit långt alls som satt och slet med den hela guldnyckeln Och han kom liksom Fem, sex banor och sen kom de så spjut ut Och så dog han och han är, han är Jag kan namndroppan, han är Bobby Han är en av de bästa tv-spelarna Jag känner Och sen nu när jag fick fram det där Så bara där tänkte jag, men jag ska göra ett försök i alla fall Tror du inte så fan att jag klarade det på första försöket? Det var helt <laughs> sjukt Jag liksom Hittade som en gratis jetpack nergrev i marken. Jag hittade en massa sjuka bomber överallt. Det blev superlätta banor. Jag fick aldrig den äckliga mörkervärlden Där man måste slepa runt på sin lilla fackla. Det var helt friktionslöst flög igenom hela spelet med den lilla nyckeln. Och, och på första försöket klädde in den och gjorde den sist i och, och, och, och det där var, det var mäktigt. Det ett, och det behövs lite sånt i ett spel som liksom kickar den i pungen så extremt mycket att man ibland säger, men nu får den en litet smek liksom, nu du var snäll nu så det är sånt där som får den orke med ett hårt spel. Ja, och så som spelet är så känner man nästan ibland som att man blir konspiratorisk, för precis som du säger, ibland så får man det så här man klarar fem banor utan att ta skada och målet ligger precis där man landar och allting bara flyter på, och då tänker jag så här ibland att under de spelet så här locka mig att spela vidare nu för att sen liksom bara bankar ner mig i marken igen med den stora liksom gummiklubban för man, spelet, det känns nästan alltså så organiskt att det skulle kunna vara så, jag tror inte att det är så jag tror att det bara är min, min lilla soffa, för jag tänker så men, men det är ju ett tecken på att spelet känns levande att, att man reagerar så ja, Det, det är ju det varit roligt att se mer statistik alltså det finns ju lite statistik så där, hur många gånger man har dött och hur många fiender man har slått ihjäl kanske och så finns det, i, i grottan finns det ett rum där han liksom, varje gång han har dött så drar han ett streck på väggen. Mm. Så det är helt fullt med streck därefter. Men, jag insåg det precis nyss. Det var riktigt så här det är också så att ha upplevt Lite rolig detalj bara, men som ändå gör så mycket. Ja, men jag, jag, jag funderar bara på eh, om, man, om man kunde få se, om du tänker det som en sån här, eh, om man kunde få se som någon liten graf efter över alla försök liksom, hur många gånger man har, kommer förbi första banan, för ibland är det så att det går lite åt skogen första banan, så då är det mig själv och kör om bara. Mm. Så det skulle säkert vara så här som en kam med jättemånga som är bara ett, två eller tre och sen ser man ibland var tjugonde gång, då kommer man lite långt så här och sen så börjar den kammen igen med bara korta, korta, korta strån och sen kommer något långt strå som sticker upp. Och det är precis som du säger, att det är de långa stråna som man känner att det kan gå, det här kan faktiskt gå liksom. Ja nej men och det finns ju faktiskt Super Meat Boy. Om man ska prata om det varje bana eh, som man klarar så får man ju se ett, eh, ett, ett collage av eh, misslyckanden som man har gjort. Alla misslyckanden man har gjort och även det lyckade ser man, spelas upp samtidigt som som små spök. Eh, spök köttklumpar liksom, som hoppar omkring. Mm. Och, och vissa banor har man ju försökt ja, säkert 50-60 gånger innan man klarar av så då blir det alldeles fullt på skärmen med såna här små köttklumpar som hoppar omkring och det ser man ju precis liksom när man dör och så. Så ja, det då, då ser man ju precis det där också hur man liksom, det börjar med att 50 köttklumpar hoppar ut och sen dör liksom 30 på den första såklingen så att det bara är 20 som fortsätter, sen dör 10 till och sen i slutet är det bara tre stycken som hoppar och sen dunstar en av så det blir färre och färre liksom det, mm. det, ja det är jävligt snyggt gjort det är en rolig grej faktiskt som känns som en Alltså en, en sak som är lätt att rycka på axlarna åt. Men den är väldigt, eh, väldigt kul som du säger att se på. Nästan som att man sitter och hejar på, på sin gubbe fast att man vet att, att, att den kommer vinna liksom. Mm. Ja, verkligen. Ja. Ja, det var spel. Har du något annat? Du, du hade frågat mig lite om vi kunde prata om fåfänga också. Nu kommer ja, ja. Att, klockan blir mycket. Men jag tycker att det, det let så pass lockande att jag, jag vill veta i alla fall vad du... Vad du hade tänkt det. Jag, jag tänker väl lite. Vi har ju till viss del. Eh, pratat om det redan men. Eh, jag, jag är ganska få fäng, eh, Och då tänker jag mest. så sådär. Eh, jag kan vara sån att. Jag, jag liksom mår. Fysiskt väldigt bra. En hel. Flera dagar efter jag har klippt mig. Jag blivit nöjd med frisyren till exempel. Eller jag kan. Jag tar längre tid på mig än Michelle. Jag har gjort hela våra liv tillsammans, tio år, framför spegeln och så. Och jag är liksom noga med att byggskanten ska uppvikt precis rätt och så. Och det här går egentligen mot mycket annat som jag är och vad jag står för och så. Så att fåfängen, jag skäms egentligen lite grann för den. Egentligen så är det samma sak som det här som vi pratade om förut. Att När folk bekräftar en. För att man är inom jätte, jättestor känd. Och att man är typ öf-kändis, ökänd eh, Ja, nej men, eh, och det är lite samma sak tycker jag. Att jag är fåfäng med utseendet. Och jag tycker om, när jag, upp, när, jag upp, jag tycker, när jag upptäcker att folk tycker att jag ser bra ut. Men samtidigt så skäms jag egentligen för att jag är fåfäng. Ja, jag hör vad du säger. Jag tror att jag... Ja, nej jag tror i så fall att min fåfänga skulle vara lite men lite så intellektuell eller något sånt. Att jag, att jag inte vill att folk ska tycka att jag är helt knäpp eller något om de har träffat mig. Men eh, för mig har det där växt bort. Och det, det här låter helt tragiskt. Jag hade en, en, en klasskompis eller psykologi med som var... Nej det spelar väl ingen roll att hon var från Ryssland Jag vet inte varför jag skulle säga det. Så är man, <laughs> som att, det, det Jag säger att hon var från Ryssland Bara som en observation Får ni själva dra slutsatser Om det här var, hade med hennes potentiella rysshet att göra Eller inget annat det ser biologi. Men för, för då pratar vi om det här Att jag kände att det var skönt Att släppa fängen När man var i ett förhållande För att då att, att fängen var bara något jobbigt som hängde med en För man tänkte Tänk om liksom att någon ska se mig. Då ska jag vara så i så gott ljus som möjligt. Men när man väl har snärit en kvinna som tycker om mig för den jag är, då är, då är det ett onödigt attribut med fåfängen. Och eh, hon sa det att det är viktigare än någonsin att man tar hand om sig och är fin för varandra i ett förhållande så man inte tröttnar på varandra. Men jag, jag känner, eh, jag, jag känner liksom så otroligt skönt att kunna. Eh, för, för så har det aldrig varit förut. Eh, att liksom kunna gå ut på krogen. Eller kunna gå ner till affären. Utan att bry sig om. Vad någon tycker. Så är det liksom. Jag har aldrig kunnat vet, så här, gått ut i mjukisbrallor. För att, nu, nu bara drar jag ner. I vet, så här, mjukisbrallor. Kanske en skitig t-shirt. Risigt jävla skägg som jag inte rakar på. Eh, flera dagar. Eh, och eh, ja, men så är det allmänt assigt. ut. bara dra ner till affären och köpa något. För att eh, det spelar ingen roll. Om någon tycker jag är snygg eller ful. Det kommer inte påverka mitt liv Det minsta det, är ing, det, det har aldrig hänt i mitt liv Att någon kommer och säga så här: eh, Vi tänkte göra en tv-show Med 14 säsonger eh, Och du var perfekt men du var lite för ful Just, eh, Alltså det, det finns ingen Det finns ingen reell Verklighetsförändring som skulle kunna komma Av att jag var lite snyggare ändå Som jag skulle vilja ha det, det är liksom, Jag är nöd jag, Det ska vara jag och Emma för alltid tror jag Och då då spelar ingen roll. Jag behöver inte vara så snygg så länge jag inte ser ut som att jag är läskig eller farlig eller något. Är, nej, jag måste inte vara så snygg. Det, det spelar mig ingen roll faktiskt. Nej, jag tror att jag tror att för min del så, så är det inte så mycket att jag vill att, eller det är klart att det är, men, men det är inte det som är min, min tanke när jag är på att, att jag tänker att nu ska andra tycka att jag är snygg annars så må jag dåligt. Utan det är mer så här, i mig själv så så får jag en bra känsla när jag, när jag känner mig på topp Om du förstår vad jag menar Jag känner mig på topp både fysiskt Och liksom, eh, vad ska säga, modemässigt Jag gillar ju kläder och så här, Jag är intresserad av mode Även om jag inte har råd att vara egentligen men, eh, Så jag tror att men, men samtidigt finns det inga andra Man, man lever ju inte i ett vakuum Så finns det inga andra människor som betraktar en Och då uppskattar hur man ser ut Så, så är det inte relevant Om du förstår vad jag menar Nej, så nej att, visst Egentligen i själva i långa loppet så blir det ändå så att, att det är därför. Men, men jag känner inte någon, någon så här, eh, press att nu måste jag se bra ut för jag ska gå ut eh, och springa eller jag ska gå ut och handla utan mer så här. Jag tycker om känslan att känna mig eh, känna mig snygg mm. <laughs> och, och, och då kan jag också tycka så här att det som du sa växte ifrån. Jag känner att det kanske är snarare är en, en, en omogen liten gen som hänger kvar fortfarande. Trots att jag tycker att jag har liksom växt upp på de flesta sätt. Så kanske det är bara en, en liten omogen gen som ligger kvar hos kvalpar. Som försvinner nu när jag blir pappa. Nej men det är väl inte rätt eller fel. Alltså det, jag tror så länge man mår bra av det. Jag kan, jag kan ibland... Och det här... Jag hoppas inte att det här låter sexistiskt, för det är absolut inte så jag menar det, men jag kan ibland tycka synd om framförallt unge tjejer, när man ser dem som man ser liksom att det är så himla viktigt för den den världsbild som de ser att de ser att de ska vara perfekta, liksom att det, mm. jag kan tycka så synd om människor där man ser för dig är det här verkligen det här är verkligen superviktigt, och du och jag får för mig då att du verkligen stressar upp dig av det här och när jag säger du då pratar med den här unga tjejen eller unge killen inte med dig Jesper Utan, men jag, jag, kan, jag kan nästan känna såhär att, att jag vill bara krama om folk så är det bra ändå vi vi kommer att tycka om det för att du, du kan vara en fin människa liksom. att det, och det, jag vet inte jag, jag känner att det kommer alltid med någon slags stress och någon slags, någon slags undertryckt oro att försöka vara snygg men det är inte säkert att det det är ju absolut inte så för alla. Man kan ju bara njuta av att se lite cool ut. Eller vara lite nice. Men jag, jag tänker alltid att det ligger så nära att gå över någon gräns. Men det vet jag inte. Jo, men det, det har du rätt i. Det tycker jag också. Och man, man eh, jag, jag ska inte prata i manform. Utan jag eh, tycker också att... Eh, vad skulle jag säga? Eh, jag, jag tycker också att... För min del så är det så att jag... Eh, Generellt sett är en person som har Den eh, tanken att jag vill att folk ska Uppskatta det jag gör, uppskatta mig Jag har haft mycket, mycket mer vad ska man säga, Problem med det förut, att jag tyckte det var jobbigt När folk inte eh, har uppskattat det jag gjort Eller, eller mig Så att, eh, jag tror att det kan ju vara en del av det också På något sätt, att man vill att folk ska liksom Bekräfta, det är klart att man lever på det Eller jag lever på det, fortfarande i mitt liv Även om jag liksom har, har eh, Som vi har sagt, jag blir, jag, blir, jag blir Gubbar och blir, blir i det. Men, men jag tror att det, Som person att man har det i sig Kan också påverka att man blir fåfänga Det är inte direkt en osäkerhet Men ändå någon, ett bekräftelsebehov det, det är jag inte rädd att, att erkänna heller Och, och det och kommer väl tillbaka till det jag sagt tidigare också Att man tycker om det här Att bli uppmärksammad på olika sätt Men om vi säger att jag skulle Komma hem till dig Och verkligen fula till dig Jag skulle verkligen göra det så att du såg risig ut och så skulle du behöva leva i de kläderna i en vecka. Och göra ditt vanliga liv, åka i din vanliga tunnelbana. Gå på ditt vanliga jobb och träffa dina vanliga folk. Hur, om man ska säga, hur högt skulle din stressnivå gå av det då? På en skala mellan ett och... Där, om vi kan säga så. Mellan ett när du är, då är du liksom helt bekväm och känner så här att idag finns det ingen distraktioner, jag är fullt i freds och tio. Då är det så här... Jag måste bort panik och ångestnivå liksom. <laughs> ja, bra fråga. Mm, jag, jag skulle nog inte säga att det är mer än fem kanske ändå. Um, för den distansen har jag till mig själv och andra också. Att jag, jag förstår att, att det inte är ett viktig, en viktig sak egentligen. Så jag, jag, jag skulle nog inte... Men om vi säger äh, att du sitter på, på ja, ditt transportmedel på väg mot jobbet på morgonen och du märker att du har en stor fläck på tröjan från frukosten eller någonting. Är det, sätter det igång då liksom. För, för, för fyra, fem år sedan hade jag gjort det, men inte nu skulle jag inte säga. Okay. Som sagt, jag känner inte att det är så mycket förknippat med oro utan mer att de perioderna när jag känner att jag inte. När jag liksom så här, har gått och skäggat ner mig. Och liksom jobbat länge. Och inte liksom orkat bry mig om att träna. och så där, Då känner jag snarare att det är en avsaknad. Och en extra, ett extra råg i ryggen. Om du det. Alltså, det här lilla extra sträcka på sig. Det är det som saknas snarare än att, att jag är orolig. Att, eller att jag känner stress över det. Jag okay. tror det är en som ett... Som ett en expansion som är delse liksom, till mig själv. När eh, jag känner så. Snarare än att man tar bort någonting från, från det ursprungliga paketet. Så mm, jag tror jag förstår. Ja, men det är ju intressant. Det är spännande. Vi har, jag har nog säkert eh, sådana där grejer, bara att de fungerar på mer, på mer subtila sätt. Jag har säkert jättemånga grejer som jag, jag tänker på, eller hur, som jag fokuserar onödigt mycket på. Jag, jag kan vara lite så där med hårstrån. Att jag, för jag är nog, ja, nu vet jag inte hur många människor du känner i ditt liv. Så jag får väl ta i lite, men jag skulle gissa att jag är en av de fem hårigaste människorna du känner i alla fall. Eh, potentiellt högre. Eh, och där kan jag bli lite sådär, när det typ kommer ett långt störigt mörkt hårstrå på. Du vet när man börjar märka att det kommer hårstrå på fingrarna som är så här, inte bara som ett gulligt ull utan verkligen hårstrån eller så på axlarna, eller jag har sådär att jag, neshår tar jag med pinsett, liksom, för det får inte mm. finnas neshår överhuvudtaget. Eh, så där har jag lite så här att det ska liksom inte sticka ut som ett konstigt, alltså så här lent, fint, vanligt, mjukt hår, det kan det få finnas, men när det kom, då kommer det ibland ut ett som är som ett så stort äckligt spindelben som bara eh, kommer ut från ditt inre. Och då, då måste jag ta bort det, liksom. eh, Och eh, lite såna där grejer kan man vara på, liksom, att det här, ser, det här ser helt koko ut, eh, men så där kled och fris. Jag har inte. Jag skulle säga att jag har inte gått till en frisör på. Ja helt allvarligt kanske. 12 år. Då hade jag, då. Då hade jag långt hår och gick till frisör skit ofta. Så jag klippte topparna så hade mitt stora hippie hår liksom. Så jag var nättenöjd med. Sen bara rakt jag av med det. Och sen har jag bara kört över hela skallen bara typ eh, en gång i halvåret har kört en maskin eller allting nu får det vara bra liksom. så jag, jag faktiskt eh, sånt där inte det det rör mig inte i ryggen alltså Om någon tycker jag är ful i håret jag, jag när, när det växer ut jag är världens tantfrisyr jag får lägga upp en bild för det ser alltså. det, det bara blir så jag är rätt lockigt hår så det blir så, så här puffigt liksom lite panter tanter, fluff kon, alltså, jättekonstigt tantfrisyr får jag Innan jag råkar av med det. Och eh, jag vet inte, när man ser sig själv i spegeln så kan jag verkligen se att det där, det där ser verkligen inte coolt ut. Det där ser verkligen, verkligen ut typ som tuffa killen i eh, pang i plugget eller något sånt där. Men eh, nej, det, det, det är ungefär där den tanken stannar. Så tänker jag, hopp, då var man en ful idag med det Så det, det, det, det, det går inte så långt alltså. Jag testade raka mig också en gång faktiskt på huvudet För jag var trött på att hålla på att fixa med håret som det tar sån tid Men och jag passade helt okej okay, i det tyckte jag Och så sådär och jag fick hyfsat godkännande från, från min flickvän Eller ja, flickvän var vid den tiden Och hon fick raka mig dessutom Och grät under hela tiden Hon rakade aj, aj, aj. mig men, men ja, nej inte. Det, det kändes inte det var inte riktigt riktigt eh, Hade det varit lite snyggare Så hade jag nog, hade nog bekvämlighetsprincipen Fått få ta över, men jag, jag tyckte inte det var Tillräckligt snyggt för att vara eh, Ja, låta det vara så nej, och, och, och. Uppe, Det är inte det är Jeppe standard alltså. Nej, det är nej. den nya standarden Det är den nya <laughs> Ja, nej men eh, Det är som sagt En källa till eh, till skämmighet också att man är fåfäng, speciellt som kille men, men, men det, det får jag ta jag är som jag är och älskar man mig så älskar man mig och älskar man inte så får jag försöka lite hårdare så kanske man älskar mig om fem år i ja, men det där, jag tror att också att att någon slags det där är lite olika, för mig kan jag säga såhär, fåfänga Baserat i, i liksom självförtroende och sånt där. Den, det bryr jag mig inte om, det, det får jag det, hur mycket som helst. Men jag, jag blir alltid, eh, tycker det är lite jobbigt när det är så här eh, få fänga utifrån. Sa jag ens få fänga eller sa jag något annat? Nej, jag tror det. Okej, okay, få fänga när det är utifrån någon slags osäkerhet, då tycker jag det blir lite jobbigt. För det har jag haft många kompisar där liksom få fängen har varit helt grundade i bara någon slags neurotisk stress över. Hur, att liksom få godkännande Från omvärlden och det, då, det är bara så här, då är det jobbigt För att tycker jag synd om människor att Då vill man liksom mm. skaka om dem och säga allt kommer att bli bra Precis Nej, men så, Jag förstår vad du menar och så, du, du, du behöver inte resa upp till Eller vänta nu resa upp till, ja, Stockholm och skaka om mig För att jag jag känner inte så Så att det, det är ganska lugnt Och du vet <laughs> du, att det kommer att bli okej okay, va Ja, jag vet bra. Mm. Men en lite rolig grej är ju att jag har någon viss tendens att killar som är homosexuella tycker om mig. Ja. Och det tycker jag är skitroligt. <laughs> det, och det, det tycker jag är lite för roligt för, för att min tjej ska vara bekvämare. Och så. Här, och jag har alltid, i och med att jag. Är, nu har ni lyssnat på oss och på mig här i kanske ett par timmar nästan. Och, och pratar om liksom allt öppet. Det har, det har ju nästan varit som att du har sagt till mig så här: Ja, men nu ska jag ha ett terapisamtal. Det är inte så att jag spelar in det här överhuvudtaget utan jag kan prata fritt. <här> men, men just som ni förstår så är jag ganska så här. Om man ska se utifrån en, en, en, en schablonbild så har jag ganska mycket kvinnliga, kvinnliga drag. Eller drag som kvinnor traditionellt sett har förknippats med. Så att jag har aldrig haft några problem med att bli. Om någon har kallat mig för så här: Ja, men du är bög då har jag bara. Varit så här, ja. Det, var ju, det tog inte speciellt hårt Det var ungefär lika hårt som det här med rödhårigheten så att, Men jag tycker bara det är roligt Och jag tar det som en komplimang så att, Jag är gärna Gay-scenens favorit TV-spelsnörd Fy fan. Det är inte fiffan så utan. <skratt> <skratt> det var fel Det, nu. det låter helt underbart. När du sa det där om att människor kallade kallar det för bög så kom jag att tänka på. Det var, det var helt därför mitt fiffan kom. För jag kom att tänka på en grej jag inte tänkt på jättelänge. Jag håller på att få stryk för att jag tydligen var bög i U en gång. <skratt> Och typ första året jag var där. Och eh, det kommer in på det här med, med tjejer som bryr sig lite för mycket om att vara snygg framför att vara smart. Eh, och nu menar jag inte så, Åh, jag ser bara fel idag. Ni kommer att förstå <laughs> vad jag menar snart. Eh, då, då var det så här iskallt veder. Det var typ i slutet på sommaren, början till hösten. Så att det hade liksom slått om. Så att eh, jag hade, var ju smart och hade med mig en ordentlig jacka, men... De här tjejerna som var ute den kvällen, de hade bara någon liten tunn kjol liksom, och bara axlar. Och så stod jag och väntade på taxikön eh, helt själv och skulle hem. Liksom. Och jag var ganska, det var en ganska lång taxikö eh, och eh, framför mig så stod en ung tjej och bara skakade. Hade liksom bara armar och eh, en liten kjol och var liksom, så jävla iskall. Och så sa jag till henne, men har du inte något du kan ta på dig då? Och hon var nej nej det är bra. Och då sa man fan här ta min jacka till tills taxin har kommit. Jag vet inte, det är väl hur man är uppfostrad kanske. Och då vände sig en kille framför som jag då misstänker är på något sätt ja, löst förankrad med den här kvinnan. Och säger, du ska ta din jävla jacka snabbt som fan. Och imorgon ska du gå och klippa bort den där jävla byggfrisyren du har. Annars kommer du få se på fan. Eh, och eh, och jag, vet, jag var så nöjd med mig att jag sa åt honom att han fick fan ge sin jacka då. Eh, men jag tror att det håller höll på att gå riktigt illa. Men just då kom det ett stort gäng kompisar som jag kände. Så helt plötsligt var vi liksom. Eh, ja vi bara hälste snällt på varandra. Men om det, om det skulle bli kamp så var vi. Liksom fem och två Så att som tur var så, så slapp vi det där Men där var Han blev otroligt förbannad Och det var första gången det jag fick reda på Att det var en riktig Riktig, riktig bug jag har Så det kanske om jag skulle börja lägga ut Lägga ut lite bilder Att jag skulle kunna få lite av din beundrarskare Ja, det tror jag Du skulle må gott av Ja, när jag det där med att bli att bli Jagad och um... Eller jagad så har du inte Men blir bli liksom hetsad på stan ehm, Blev jag och En kompis som heter Martin ehm, Vi var jag, jag, hade, jag hade min dåvarande flickvän som heter Pia ehm, Och hennes eh, tjej, Tjejkompis ska jag säga Som heter Lina Som var då lite så här Vi var tillsammans och, och vi ville liksom para ihop De andra två i paret så vi, vi var i Falköping Hade gått, gått upp till lokala attraktioner Alltså McDonalds ehm, och tillbaka då till lägenheten där jag bodde med min mamma. Och på vägen dit så är det en, eh, liksom, man går på en gågata och säljer lite gränder här var, inkilade. Och då kommer det ut två sig jättefulla, eh, utracklades ur gränden och, och liksom börjar, börjar ropa efter, eh, vi, vi vill ge oss lite pengar, vi har ingen pengar att köpa sprit för, ni måste ge oss pengar. Och vi ignorerar dem Men, men min, min, min dåvarande tjej Blir lite provocerad och det där, jag vet inte varför Men um, vi var inte så gamla kanske var 15-16 uh, Och då säger hon så här, nej vi tänker inte ge er några pengar Ni kan glömma det uh, Och då fortsätter vi bara gå på, de börjar skrika hora efter oss Väldigt um, högt och tydligt uh, Under Kanske 10-15 sekunder Och, och på deras Hennes kille kommer ut ur en gränd Och drar på Ylfen och, och och liksom ja, stapplar omkring i princip. Och i sin förvirring gärna tror han att, eh, att det är vi som har ropat ropar hora till, till henne. Det han är hans tjej. Eh, Och därpå börjar han, liksom, man hör hur stegen börjar så här, <går> ja, gå hårdare och snabbare. Och vi. Eh, han kanske var ja, tio år eller någonting. Och väldigt stor. Vi bara ignorerar och fortsätter gå och tänka att han kommer säkert ge sig. Men hör vi hur liksom stegen bara öka i takt ju längre vi kommer. Det slutar med att vi i panik får springa ifrån den här killen. Och lämna tjejerna som både har båda klackskor efter oss. Ja, Vad var fint av er. Ja, Vilka gentleman vi var. Vi bara sprang i panik. Och de här tjejerna fick springa och gömma sig inne på en kyrkogård bakom några gravstenar. Som tur var så sprang den killen efter oss. Eh, och då in på våran gård Innanför ytterdörren Tänkte vi så här, nu kommer han inte Men han slet upp den dörren också Och kom efter oss Och upp för trappan som var liksom mellan ytterdörren Och vår eh, lägenhetsdörr Och han var så sådär alltså, Som en skräckfilm Eller som en, som en mardröm Där någon hela tiden liksom är på väg Att ta dig i, i, liksom, i hälen Och dra ner dig från trappan Så nära var det på riktigt Och till slut så bara slängde vi oss innanför dörren Och, och liksom den här klassiska pustade ut. Eh, Men, lite om man var, var så nära som din hel. Hur kunde du hinna låsa upp dörren, öppna den och glida runt den öppnade dörren och glida in innan han, han tar dig? Någonstans får... finns det en lögn eller ett snubbelsteg som du inte har berättat om här. Han, han måste ha, ha snubblat. För att, eller också då som, som i min... Skräck upplever det som ännu mer intensivt För att jag vet också, och det är en sak när jag känner mest i hela mitt liv Att jag kommer liksom på, på ytterkurvan Och Martin springer på in kurvan där det är liksom smala steg Och vi liksom kolliderar lite grann På vägen i panik och komma därifrån Och liksom sätter jag ut armen lite grann så att jag kommer förbi honom <här> <här> I panik <här> <här> Och så och jag har suttit, och jag har suttit hela tiden här och bara intygat att jag är snäll det är, det, det är någonting du måste ta igen från barndomen Du låter som en riktig ballen när du är liten <laughs> uh, <ja>. oh, <laughs> <som> Lämna tjejerna <laughs> och igenom offra dem först till länet Länet liksom. går vidare, dömmer De den kompisen och skickar in han i munnen Men han är fortfarande inte och, och sen slutar det med, vi kommer i alla fall innanför dörren Hur vi nu lyckades liksom, ninja oss in där innanför dörren Jag vet inte hur vi lyckades men um så min mamma, min mamma var vid det tillfället tillsammans med en kille som var 1,97 Och var nordisk mästare i kickboxning Nej. Så han liksom pekade med därande finger mot En kille som vill och illa där ute Så han gick ut och höll honom på en avstånd i fem minuter Och sen, sen så lunkade han väl från den här killen Och det läskiga med det var att han verkade vara inte bara full som tjejerna var utan han verkade vara sådär, jag vet inte om han var det men han verkade så okontrollerad så att han, han var nog förmodligen, hade tagit någon fint piller eller någon form av som där spruta som du mm. funderar. över. Som jag funderar på, ja. <laughs> Och så att han kändes sådär att hade han fått tag i oss så hade han liksom ätit oss till frukost nästa dag. Shit. Det där, alltså det där, jag, jag blev mer fokuserad På den här kickboxen det, Skulle man kunna göra en podcast Om din mammas killar Eller är det där liksom den intressantaste i gänget Nej det, det skulle nog Utan att Utan att, att liksom att, att Smutskasta min mamma Så skulle det nog gå och göra En, en, en ganska spännande historia om hennes liv Och inte bara om, om männen Men hon var gift i Åtta år så att nu nu har hon på, på gamla dörr och lugnat ner sig Okej okay. Alltså vilken jäkla grej Att ha en plastfascha som är mästare i kickboxning Det är ja. det där man kunde ut Jag ser någon slags sketch, Du vet Var inte, var inte den Millhouse Milhouse-mamma Som var tillsammans med någon som var så jävla stark idag Ja, jag har faktiskt sett, jag har sett ganska mycket Simpsons. Men med snitt så jag har inte koll på den. Ah, okay. Nej men det, det hade du kunnat få hand till att göra. Det, du skulle liksom ha mer i hand ut när du ville kalla små tjejer för hora. Alltså. <laughs> Fast det var inte så. Ja, det är det, det, det detaljer som kommer fram efter den. Jag ska, jag ska Just... faktiskt göra en... En, en uppföljningspodcast med både Pia Fia och ja, den här killen då, vad nu heter, som du på en för i trappen. Kan vi också få, få in svensk mästaren i kickboxning plus fyllt då. Då kommer det bli en underbar tid. Alla kommer. Det kommer komma fram mer och mer så här Både, det var Jeppe han, liksom, han böjde sig ner och så skrek han bakom min röst, min rygg liksom. Skrek han hora med skärröst så att de skulle tro att det var vi. Sen så tog han vår pengar. Alltså det kommer fram så mycket. Din din den här snäll, snäll killen kidon fasaden var rämnar och rasar i golvet. Ja. ja um, jag känner att min um... Min, vad heter det Janus, Janus fasader på väg att här Mitt i ena ansikte på väg av och andra, samma ansiktet på väg att Komma upp i lyset Obehagligt jag tror jag, tror jag, jag tror jag är överdrivet. Du, du kan få behålla masken <laughs> i alla fall Tills eh, motsatsen är bevisad eh, På konkret Judge Judy maner Just Jag är oskyldig tills eh, motsatsen har bevisats Exakt, men du har fortfarande Nej. rätten att hålla tyst Men du kan få advokater om du vill nu när du eh, sammanfattar den här så inser jag att eh, jag har låtit som en total mytoman de senaste tio minuterna. <laughs> alltså, något som har varit väldigt kul det var och, skulle vara att ha en. Om det är någon som pluggar juridik när, eh, när ni lyssnar på Korvkast. Det har varit väldigt roligt att ha ett Korvkast-avsnitt med någon som har en advokat med sig. Tänk att du typ försvara någon och frågar frågor och men vad tycker om djungelbanorna på spelanki Jag sparrar min klient, eh, kommer inte svara på den här frågan för han tycker den rör frågor som inte är relevant, för av jag tror <laughs> att ja, det lite sin trycket av Spelunky. Men lite, lite så är det att intervjua um, uh, spelutvecklare. <laughs> ja, ja det kan jag förstå. Eller liksom, PR-staben liksom... som står och uh, tystar med Står med sina sköldar och så här, uh, vad heter det? Uh, upploppssköldar, Riot Shields och bara Defläktar alla frågor som har nått uns av... Um, Grevande äh, easy, liksom. Ja, precis. Du, eh, vi börjar väl bli dags att avrunda. Jag tänker droppa en bomb bara. Eh, jag fick reda på någonting i... Ja, kanske i förrgår. Som fick hela min eh, världsbild och min bild av svensk kultur. Och eh, ras ihop totalt. Det låter oerhört dramatiskt. Ja, det här... Alltså, det kommer låta som ett antiklimax när jag tar upp det. Men jag vill ändå försöka få folk att tro. att, att Som faktum faktiskt är att, jag, att det här påverkte mig hemskt, hemskt mycket. En filmserie som har ligget mig hemskt, hemskt varmt i hjärtat hela mitt liv. Är Jönsson Ligan, de första fem. Jag vet inte vad det är. Men jag kan se dem hur många gånger som helst. Det är alltid roligt Och det, det passar in i min livsstil. Och jag fick reda på här i ja söndags eller måndags eller varje, tisdags är äh, någonstans förra veckan att det är inte svenska filmer. Nej, att det är en dansk eller vad? Det är en dansk jävla filmserie med Olsenbandet. Och det finns till och med Olsenbandet och Dynamitarre där typ alltså de två <skratt> eller tre första filmerna är bara totalt snodda. De är liksom lite omgjorda och de, är, de verkar vara betydligt bättre på svenska det är liksom bara omgjorde manus Och översatte manus Det är, det är lite kan man, kan man säga Det är lite IGN Sverige-taktiken Eller är det fult att säga <laughs> Nej men det är väl rättvist Så här i början att det, det, det är liksom, De har köpt in danske manus Och sen har de bara dratt på en Person för att och det Och, och ändrar lite namn och sånt och det, Jag måste säga att det, det gjorde mig Faktiskt lite ledsen mm. Jag fick reda på detta för Kanske fem år sedan, så jag har hunnit bearbeta. <laughs> hur, hur gjorde du det då? Har du något tips till en människa som genomgår det här just nu? Finns det något sådant tolvstegsprogram för det här? Eller? Jag hade en tysk kompis som, som sa till oss att eh, det är väl helt självklart att det är så, det vet väl alla. Och då kände vi lite att, jag tror vi skämdes så mycket av den här tyska uppstramningen. Så vi, vi, kunde liksom inte, vi var tvungna att där och då bara liksom, gå vidare med våra liv. Att om du kan hitta någon tysk så kan äh, skälla lite på dig, så tror ja, jag det Ja men det där är, det är, det är, det är faktiskt äh, väldigt lätt att förstå det du säger nu. För att äh, jag har gjort research bakom det här och det visar sig att innan det blev svenskt så har för första den danska versionen dubbats till tyska. Det är säkert därför den där tyska är medveten om det. Det är den som gått i Tyskland under hans barndom, den danska varianten med tyskt språk. Och sen har det också hinner gjort en norsk variant. Och sen har det kommit en svensk variant. Så att det är, det är liksom. Vi var tre eller fyra på bollen. Så att uh, lite tråkigt och, faktiskt. Jag hade till och med planer en gång. För jag visste var Gösta Ekman bodde. Han bodde granne med några släktingar till med Jag hade faktiskt planer på att skriva den sjätte riktiga jönsson filmen Om det är liksom jönsson släpps fri. Som gamle gubbar i 2010 Där liksom iPhone och internet och sånt finns Och hur de har svårt att relatera till världen Och liksom planera någon superkuppmåter Ja men Spotify kanske Och eh, på något sätt i slutändan ändå lyckas rätt Oj, alla pengarna låg i den andra iPhonen Perfekt, <hihihi> Vilken jävla smäll Men eh, ja Det låter som ett genialiskt manus ändå Ja, men jag, jag, jag tänkte att vi, vi skulle bara lägga ner Piss. Det är ett av mina projekt som är bra. Jag lägger ner piss mycket tid på att skriva ner ett klockrent manus- och sen, det enda vi ska göra det, ska inte pitchas till någon eller någonting. Det enda tanken var att det skulle läggas med en... Det skulle bara läggas i Justa Ekmans brevlåda. Och så någonting i stil med lapp som är lite så här sorglig. Okej, okay, det här är min dröm. Men jag förstår om du inte vill göra något fler eller någonting. Och så tänkte jag att jag bara lägger det där hans brevlåda och dra Så när han öppnar så får han så här räkningar. Han får senast numret och sköna hem... Man får det i Brommas kvartersblad och något annat. Och sen så bara jag tar han upp och så ligger det liksom 800 sidor från Anders och Håkan Jonsson. Där vi har skrivit idiotiskt jävla könssonliga malet. Ja, det skulle vara vackert. Sådana romantiska saker borde man göra mer flera gånger. Det är det du står för. Ja, men jag, jag tänker med mycket sånt där... Och det kan jag tipsa alla som sitter där ute. För ibland har jag fått in lite mejl med folk som bara, jag skulle vilja göra en podcast men jag vet inte. Och det är sånt där inte men jag vet inte. Alltså det, jag säger bara till folk, pröv. Testa, det är bara att testa, gör ett försök det är, Allt man har i livet är tid, så offra lite tid på något Som man vill testa och eh, Bara man är beredd på att det kan gå ut skogen Det kan vara liksom bara säga hej till en söt kille Eller tjej, eller det kan vara till att testa Och göra en podcast, eller spela in en skiva Eller söka in på ett program Eller söka ett jobb man inte är kvalificerad Det kan vara vad som helst, men man måste testa i det i alla fall Verkligen, absolut och, och det är verkligen så När man får chans Om man får chansen att göra en sak som man har drömt om Då då är jag övertygad om att man fixar det. Om man bara driv, driv, alltså brinner till det mycket för det. För så har jag upplevt det alltid. Någon gång när jag har fått chansen att göra någonting som jag verkligen har önskat länge. Så har det på ett eller annat sätt blivit bra. Jag tror starkt på den kraften. Mm. Och sen tror jag också att, eller sen kan jag också lova att ni som nu eventuellt sitter och lyssnar där ute. Hoppas jag att någon gör. <gör> så så um, gör ni en podcast och lovar att jag, jag lyssnar på den. Jag lyssnar på alla svenska podcast jag kommer över. Just nu så har jag börjat lyssna på en, en podcast som heter Gaming till kaffet. Som, som jag tycker om två göteborgare som gör. Okay. Den, den är De är ganska roliga för de är, de är ironiska väldigt mycket på ett sätt som de inte betonar. alltså Om någon, om någon säger ett, ett tydligt ironiskt skämt... Fast det går ändå in i kontexten så uppmärksammar inte den andra parten eller han själv det. Utan de går bara vidare och det gör jag är väldigt... Det, det är lite som en, en komediserie utan left tracks. Mm. Alltså samma princip. Ja, det är bra. Jag gillar det att göra ett bra skämt utan att göra för stor grej av det. Mm. Ja, det finns... Det det ja, det tycker jag... Det håller med om, om ni skickar en länk så kan jag också lyssna. Vi lovar att lyssna på i alla fall ett avsnitt. Och, då har ni två dödskända kändisar så kommer lyssna på den podcast. Och eh, jag ska säga så här mycket. Skriv ett eh, tillräckligt snällt mejl som inte är fjäsk. Eh, som jag får dåligt samvete av. Utan ett snällt mejl så tror jag, jag kan tala för oss båda. Att vi kan vara med också. Absolut. För att, jag, har, jag har inte har... tackat nej till någonting. Jag, jag kanske måste pimpa det också. Det var jättelänge sen och jag har lite dåligt samvitt jag sa det. Det finns en annan svensk podcast som ska ta över efter Retro-resan. Nu kommer jag säga det fel för de har ett så krångligt namn. Jag tror att de heter Retro 64 eller något sånt. Mm -hmm. Och de gör en retro-show varje vecka om ett specifikt spel. Och en, en någon slags nostalgisk företeelse från sin barndom. Och de är ungefär i vår ålder så de pratar liksom om så här specifika minnen i skoltiden eller något sånt där. Där de liksom verkligen kör rätt fokuserat. Att vi pratar om det här spelet och sen pratar vi om vad man gjorde på matrasten i högstadiet eller sånt där. Liksom. Det, jag tycker det är en bra idé. Det var synd jag fick inte vara med i ett helt avsnitt. Jag fick, de gjorde en te telefonintervju där de, där de frågade vad jag gjorde på roliga timmen i skolan vad vi hade och jag, har nästan aldrig haft, jag hade nästan ingen roliga timmen så jag fick eh, säga att det inte var så mycket och sen fick jag väl ljuga lite men eh, det var kul i alla fall så att göra en podcast och det, inte, jag, det måste inte vara om spel det är bara för att, eh, för att Jesper kör det men jag tycker nästan det är roligare om ni gör en podcast som inte är om spel Jag ska ta och lyssna på Retro 64 någonting sånt du. Jag tror det eh, om du söker om du söker på, för de heter något med 64, Retroklubben 64 kanske. Eller Pixelklubben 64 kanske, hur de heter. Någonting med 64, det kommer du hitta om du söker på podcast och så 64. Då tror jag att du får fram dem. Pixelklubben 64 heter de podbean.com. Ja. Så har vi promotat dem. Ja, det var schist, för det blev så konstigt. De bara ringde upp mig en dag och... Sen så, jag hade så mycket annat så jag glömde bort det. Men nu har jag sagt det i alla fall. Och eh, han som ringde till mig, han var hur trevlig som helst i alla fall. Det verkar vara skönt gäng. Ja, och deras näst, näst senaste äh, avsnitt heter Hästar dör ju av allting. Bara en sån sak. <laughs> ja, men jag tror det verkar som att äh, jag, jag lyssnade på några avsnitt äh, alltså lite snabbt för att förbereda mig för det. Och jag, jag tyckte det kändes som att det fanns en, en, skön, en skön liten smak där. Jag tror mm. det kan bli något. Ja, jag ska, ska smaka på den. Mm. Är det någonting annat som du vill ha sagt eller någon reklam du vill ha gjort eh, innan vi går ut i en smäll med Johnny get you gun, get you gun, get you gun. <laughs> I en liten homage till eh, butiksägaren i Spelunky. Ja, <laughs> precis. Eh, <laughs> Nej, jag vet inte. Jag, jag tycker att det har varit väldigt roligt att få vara med här. Jag sitter ju och lyssnar bara och varannan, eller i princip varje avsnitt, och, och liksom nästan vill prata högt ut i luften för att liksom ha en dialog med dig. Men, men nu har jag fått ta det, så att nu känner jag mig en till... En liten pusselbit som faller på plats i mitt liv Ja men det är bra Sen vill du bli lite känd på internet också För du kan ju få en dialog med mig när du vill Det är bara in mig i ett party på Xboxen Det vet du <laughs> Absolut Fast jag men är, det är ändå... där i och för sig <laughs> Det är ändå något speciellt att, att få vara med i en podd Och prata Jag, inte, jag, jag tilltals verkligen av det Av radioformatet mm. jag, gjorde, jag gjorde som sagt en, Ett radprogram när vi gick i, i gymnasiet Som hette Radio Blut Alltså blod på tyska Som var ett humorprogram, tyckte vi Och Och, och redan där så blev jag fascinerad Över det här, att prata i, i radio Jag har alltid tyckt att det var roligt så, så tycker ni inte att jag ska göra det Så, så kan ni säga till mig, men annars, annars får ni Gärna säga att jag får mm. Jag skriver in att uh, Jesper var snäll och trevlig uh, Så uh, Så tar vi in han en annan gång för att, uh, jag, jag tyckte att han var trevlig i alla fall Och det är uh, Nej, det kan jag sätt att de trycker, tycker, tycker också. Och eh, om ni är homosexuella killar främst då, så, så låt dem komma till mig så att säga, som Jesus skulle säga. Mm. Ja, jag, jag tror inte jag har kvar den där frisyr. Jag hade en frisyr ett tag som tydligen, enligt en eh, hårdrockande bilmekaniker på Umeå torg en sen att vara eh, byggkompatibel. Så, eh, men eh, jag tror att den har växt ut och ändrat form. Så det är inte... jag får göra någon så här... Eh hot or not fotos får vi bedöma det utifrån någon slags homosexuella attraktivitetskrav som ja. att de är universella <laughs> så det finns en frisyr som homosexuella ja, men det, där, det där är frisyren ja, nej, det här blev för, fördomsförolämpningspodden helt enkelt ja. Men, men och sen också att vi ska ju nu i inspelningens stund, är alltså det är fem veckor ganska exakt tills jag och Elin blir föräldrar här. Och vi vet ju fortfarande inte om det är tjej eller en kille, för vi försökte få reda på det, men barnmorskan kunde inte se för att barnet låg med, med benen uppe mot, mot kroppen. Men i alla fall, vi funderar på namn väldigt mycket och... Om ni hör det här någon och bara känner så här, men jag har ju ett klockrent namn. Det, det, kan vara, det kan vara ett oseriöst namn, det kan vara ett seriöst namn. Bara, bara liksom, det är ett namn som, som antingen roar eller, ja det kan man ha. Så skriv det i kommentarerna så får jag veta. Okej, okay. spännande. Det är, det är helt sjukt om du har, <laughs> om du har ditt barn efter någon från forumet på klatch.se- då borde vi fan dra in din pappa pappalicens. Men jag är ändå väldigt lockad av den här tanken. Så jag låter det gå. Jag kommer inte klippa bort det här. Utan skriv nu in lite namn. Men jag skulle säga. Ta namn ni tycker är fina på riktigt. Jag tycker inte. alltså, Okej okay, att man gillar tv-spel. Men inte så att det ska gå in i allting. Jag tycker inte att man måste ha barn. Som heter Super Mario. Eller Dog from Duck Hunt. Så att, vi kan väl hitta på. Ta ert favoritnamn och så skriv in det. Gör det. Dog from Dakhant, Englin. Det, det är nästan. Det är nästan. Äh, jävla titeln på det här avsnittet. Dog från Dakhant, Englin. Äh, ja, det, det är sånt här. Ibland säger man någonting som råar en själv, men ingen annan. Och jag kan säga, för mig är det mer värt än något annat. När jag kan, jag kan komma på en idé som rå mig själv, det är det bästa jag vet. Ja, men det är underbart. Men sen tycker jag man kan bli frustrerad när andra inte fattar varför det är roligt också. Jag tycker det är, jag vet inte, det, det kanske, jag kanske borde låta det vara det. Men som vi stod och krattade ett löv hemma hos Heliens mormor en gång för något år sedan. Och så, så var hennes katt som på och störde hästarna som borde på granngården. Och så här, verkligen, hästarna blev verkligen irriterade. Och, och då tänkte jag så här, om någon annan inte kan tänka på du vet, Stig Larsson, män som kvinnor och den millennialiske Mm. Och då tänkte jag så här, tänk vad roligt det skulle ha skrivit en bok som hette Katter som sykar hästar. Och just i den sekvensen så tyckte jag att det var skitroligt. Och kommer ihåg att jag till och med ute och jag fick ingen respons överhuvudtaget. Och ja, då kände jag att ja, jag <laughs> det tror... kanske bara jag, kanske bara jag som är galen. Ja, jag tror det där är en... Eh en vanlig sak när man har humor som ligger lite på gränsen till mental sjukdom eller någonting. Att jag börjar inse. Jag har försökt så många gånger med Emma liksom, Och jag, jag träffar rätt så pass ofta att jag har börjat lärt mig censurera rätt saker. Men ibland säger man fortfarande någonting som man tänker det här. Det här är det bästa du har kommit på någonsin. Och så släppar man idén. Och så får det bara ingen vind under vingarna. Och, <laughs> Då, då ska man fortsätta le Då ska man bara njuta av sin egenskap Och gå vidare Det är ingen idé att surna för att andra inte har samma hjärna som er själv Utan man ska uppskatta det man, det man själv kan ge sig Så är nog Och inse att ens egen hjärna är lite lite lika högre eh, Humoristiskt utvecklad än de andra Ja så kan man ju, så kan man ju säga det också du Jesper det har varit ett Rent nöje att få prata med dig Jag uppskattar dig jättemycket att du har ägnat tid Till korvkasten den här Sena, sena måndagskvällen Jag ska upp och jobba här om sju timmar äh, Ta in ett litet 15 timmars pass Här på Östre Visby så att jag Jag tänkte försöka dra ur pluggen här Men äh, vi ska väl Helt enkelt avsluta med att säga Tack så jättemycket va? Nej det, nej tusen Tack jag älskar det och har det så satans bra. Det är svårt alltså när man spelar in dem så sällan. När jag börjar har glömt bort... Min egna töntiga det, det var så här Jag sa det en gång Okej, okay, men det här får bli min grej Det, det är inte ens så, det är så bra Jag bara, ja, oh, det här är min grej Jag kör det Det här kommer folk identifiera sig med Jag bara, plöja på i 180 Säg, Säger du någonting till er många gånger Så kommer det, det fastna ja. Cat kid, and the on around Johnny get the gun, get the gun, get the gun, oh Johnny, get the gun. I say Johnny got to so turn me loose, he shot it, throw to go, hit an old so, oh, drink, orc, through. Oh, and quadrate went quack your city. Johnny the gun, get the gun, get the gun, oh Johnny, get the gun I say. 15 cents to buy your a gun, get the gun, get the gun.